senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 29 del Tapa Sports de l'hora Retallada, però hi ha qui paga descansa, però qui cobra també i que encara que no ho sembli, que és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Bé, l'avantatge que tenim aquí dins de l'oceà... ...que increïblement pujar és més fàcil que baixar... ...o si més no, això diria jo... o és la impressió que et dona. És més, ara ja quasi estem a tan sols un centenar de metres... ...de veure una altra vegada el sol. Per la qual cosa la nau ja està fent els seus passos corresponents... ...per tal d'anar avançant feina. Si fa no fa com nosaltres aquí, eh? Que sempre estem avançant feina... Però mai acabem a les dues del migdia. I així, quan arribem als 0 metres o sigui al nivell del mar, tinguem quasi quasi la totalitat de la transformació per que la setmana que ve. El que serà l'últim programa el farem en directe des de l’estudi de Radio Purridge. 28 de maig de 2016. Benvinguts! Esteu a la sintonia de Ràdio Perreig a més hora municipal. Son ara mateix, tardíssima. les 12 i 6 minuts amb una temperatura de 21.7 graus centígrads i una humitat del 61% i una pressió atmosfèrica de 1.007.9 hectopascals. Avui, a Mar de Fons, per la pel 107.3 de la vostra FM. Com dèiem, aquí en directe des de l'estudiu la setmana que ve, on tindrem uns convidats que no us avançarem res, però per no desvetllar la seva identitat. Bé, us puc dir, això sí que us ho puc dir, ells sembla que sempre van tard, sí. O que algú els empaita, o que hagin d'arribar com més aviat millor. Per tant, haurem, doncs, de desempolsar el nostre cronòmetre, on sí haurem de baixar el temps per tal de fer rècord particular. Un molt bon temps serien, doncs, a la 1,59. Són feliços corrent. És una cosa. Com més corren, més els hi agrada. Preparats per patir, preparats per exposar el seu cos al límit. Doncs nosaltres, la setmana vinent, el que serà l'últim programa de la temporada, tindrem una gran varietat d'entitats o de clubs representatius d'aquesta comarca. I, a que no sabeu quina és l'associació més representativa d'aquest programa, doncs sí, la cançoneta que avui a la porta i la dediquem de tot el tot a, a, a l'Apatum, eh? a la porta, doncs, Mago Dios, amb un tema que porta per títol Fiesta Pagana. En aquest cas, 2.0, eh? És, és, és lludar, eh? Doncs esperem que us agradi salutacions cordials. a <laughs> Jo i 17 minuts, anem a passar doncs l'espai de la nostra entrevista, avui en aquest cas, en el penúltim programa d'aquest programa, i la penúltima entrevista, quasi, quasi com si, sí, la penúltima entrevista, última perdó, no la penúltima, penúltim programa, però última entrevista, i la farem, anirem a la perla i parlarem amb el míster del club de futbol, Giurella Club de Futbol Atlètic, Jordi Pont. Jordi Pon, Bon dia. Bon dia. Jordi, aviam, ja, escolta, que vam agafar el, el Gironella aquesta temporada, eh, ens semblava que tot anava malament, de cap i volta les coses van començar a sortir i després potser, potser ens ho vam començar a creure i al final l'equip salvarà la categoria. No és eh, diguem no, no, no hem d'estar contents perquè s'ha guanyat el títol o s'ha pujat de categoria, però sinó no, que, tal com es veia al començament, Jordi, molt malament, no? Sí, no, és veritat que l'equip va començar malament, portàvem 10, 11, 12 jornades sumant molts pocs punts, però jo us ho vaig comentar a la primera entrevista, que l'equip estava bé, sí que li faltava gol, però s'estava treballant molt bé i, i creia que tard o d'hora els resultats a, a arribarien. Sí que quan va passar en la Lliga i et trobes en aquella situació... Tan, bueno, que estàs a darrere de tot i, i veus la distància que tens al, al davant, penses has de fer les coses molt bé perquè, perquè t'acabi salvant. I, I crec que l'equip ha anat molt de menys a més, i la veritat tots hem quedat molt contents, i, i a falta d'una jornada doncs, la salvació ja és aquí. Vull dir, ja, ja ens hem salvat, i, i demà anirem a jugar molt tranquils. És que és quasi, és com que deies, és com el que deies, quasi, quasi, és com guanyar el títol, mantenir la permanència, eh?, perquè... Sí, sí si no, l'equip ho ha celebrat i el cos tècnic i tothom com si sigués pràcticament un ascens. Perquè, que és, que és, és, per... és, és, sí. És, és una situació que a pocs anys segurament la, la gent s'hi trobarà en aquesta situació, està en l'equip malament, amb tan bon rotllo dins la plantilla... I, i que al final comencis a remuntar, que la gent s'ho cregui, que la gent celebri les victòries, vull dir, d'una manera tan important i ofusiva, vull dir... La, la veritat que, que no és un ascens, però és, és, és, una, és una temporada per recordar. Exacte, exacte, sí senyor, perquè és que estàvem enfonsats, estàvem molt, molt enfonsats i, bueno, quasi, quasi teníem un peu, semblava qui sap què, doncs l'hivern que podíem tenir un peu a la tercera catalana una altra vegada i al final no, al final s'ha pogut recuperar i molt bé l'equip. Escolta, tu que has estat de prop, com a míster, lògicament, com a entrenador, què li has donat? Hi ha un punt d'inflexió en aquest Gironella que ha marcat... Què ho ha fet? Què ho ha fet, aquest canvi? Ha sigut un punt, n'han sigut diversos. Sí, són varios. Jo crec que quan et trobes aquesta situació... Primer, primer has de tenir el recolzament de la Junta Directiva. Hem de pensar que si sigues um, normalment aquests casos, que acaben eh, amb l'entrenador fora? Quan, quan es portaven 7-8 jornades uh -huh. i s'anava tan malament, primer de tot uh, l'entrenador no hauria seguit en circumstàncies normals. La Junta Directiva va, va confiar en aquest projecte i jo crec que això és important, que l'entrenador se senti recolzat. Després jo crec que um, el segon cas és bueno, confiar també en el treball que estàs fent. Um, sí que has d'analitzar el, el, el que va sortint malament perquè no guanyes els partits, però si tens una idea i la segueixes treballant, doncs, doncs portar-la a terme. I jo crec que la clau són els jugadors. Dem començar, clar, que anàvem coixos amb moltes lesions, que poder no vam poder incorporar jugadors que volíem... I, I jo crec que quan vam començar a recuperar algun jugador, um, es va algun altre, es va incorporar algun altre jugador que no, que no estava dins de la plantilla, doncs després va ser el, el, el punt més, més important, el dir que que anàvem a jugar, fèiem convocatòria, um, eren molt més uh, competitius, i jo crec que després ja a partir d'aquí l'equip va començar a sumar. Però són varios factors. Uh -huh. el, el, públic, el públic ha sigut fidel tota la temporada? Sí, bàsicament de més o menys sempre la mateixa gent jo sí que, clar, parlaves amb la gent, hi havia gent que, clar, ho veia des de fora deia vols dir que ho salvarem aquest any <laughs> um, bueno, clar uh, sí, jo sí, suposo sí, que sí, ara sí. molta gent que, que haguessis, el haguessis posat al micro al mes de desembre doncs hi, tu, Pràcticament molta gent ja veia Gironella tercera, però des de dins confiàvem i dèiem hem de sumar aquests punts. Sí que clar, jo els hi dir que a la segona volta els partits de casa, perquè en arribar els directes, pràcticament no els hem de guanyar tots. I penses, clar, els has de guanyar tots, però sempre tens el partit tonto o el partit d'això, i clar, costa, costa. I, i, I realment les coses han anat bé perquè perquè la primera volta no sortien, jo crec que s'ha fet un bon treball, i la segona sí que hi ha hagut petits nervis, però, però la gent, bueno, jo crec que mm, hem sigut superiors molts partits, i, i al final el, el resultat havia d'arribar. Això és una força de moral bestial, no? Perquè és el que dius tu, que anar, anar per sota, anar perdent anar perdent, i veus que jugues i fas el que pots i, i no acaben sí. de sortir els resultats. Intentar de trencar tota aquesta dinàmica, que era molt llarga i ha ja, de resultats negatius, sí. Sí, és sí. complicat i és d'un valor, per a mi, menys, no? De part de doncs, tots els sí. jugadors i del cos tècnic, sí. eh? Això, això et serveix com a experiència i, i jo crec que sigui el resultat que sigui, sempre la, la plantilla has de transmetre aquest, aquest punt de tranquil·litat, perquè si les coses no van bé avui, que com a mínim el partit següent um, et serveix alguna cosa, perquè, clar, si, si, jo, si, si, si nosaltres hi hagués hagut mal ambient o el cos tècnic que haguéssim començat a recriminar moltes coses... Mm -hmm. mm, segur que no haguéssim tret aquesta situació. ja ha sigut, bueno, que les coses anaven malament, però pensàvem, bueno, a veure, estem perdent 3 a 0 cada partit? Doncs no. Mm, on estem fallant? Bueno, mm, estem, estem marcant pocs gols, n'estem encaixant pocs, anem a treballar diferents situacions. Ho intentem i, i al final ha sortit, però és... bàsicament perquè el jugador ha tingut de tranquil·litat, la paciència, sí i, i evidentment hi havien jugadors que tenen talent per jugar i, i, i la majoria de la plantilla per jugar aquesta aquesta categoria, i, i jo crec que la plantilla s'ho estar un altre any, com a mínim, a segona catalana. Molt bé, ara, com deies, ara, doncs, celebrar partit ja més plàcid, l'últim partit de Lliga, eh, enfront del Cardedeu, anem a Cardedeu a jugar, eh, serà demà a partir de les 12 del migdia. Sí, eh, hi ha alguna... alguna... Passar-s'ho bé, aquest partit? Sí, sí, amb els nervis que hem tingut els últims partits, amb el tema que, que s'havia d'anar a guanyar demà, i sent de sobre el cap de setmana de Platum, eh, anem allà a, a, a, a competiu el màxim que podem, però sí, sí. donar minuts a la gent que n'ha tingut menys, perquè hi ha jugadors que, que han tingut pocs minuts, però han estat allà i també han sigut importants, Sí. perquè les plantilles la gent es pensa que a vegades són els 14 o 15 que són els jugadors que participen més, i, i nosaltres hem tingut una plantilla de, de 21 jugadors que, que tothom ha complert, I, moltes, i, i una de les claus és que aquestes últimes setmanes he tingut de deixar jugadors a fora, i, jo, i el jugador seguia venint a entrenar, i això ajudava molt doncs demà vi donarem importància a aquest jugador que ha participat menys, però, però que també ha sigut molt important. Sí, senyor. Acabem la temporada... Com, com tenim l'infermeria? No, la tenim bé. Demà demà hi han dos jugadors expulsats per, per cinc targetes. Bueno, una mica ja la ja vam buscar, però també eren dos jugadors que, que portaven moltes setmanes amb quatre. Tenim dos jugadors que, que els hi donarem festa, ja perquè ha dos jugadors que que bueno, ja han acumulat molts partits i per ser aquest cap, cap de setmana que és uh -huh. i després anirem amb, amb, amb 16-17 de, de convocatòria vull dir que també, bueno, ho tindrem, ho tindrem bé i et repeteixo un minut o, o mateix, aprofitarem per donar minuts als jugadors que han participat menys Aquesta és la fórmula, no? Els equips del Barcadà el que trobo és que clar, quan s'acosta la data de la Petum és terrible Sí, és terrible, sí, eh? sí és... Nosaltres ho dèiem, em, ens hem d'intentar salvar el últim partit a casa contra el Joanem, eh? perquè si hem d'anar el camp del de Cardedeu, que sobre el de Cardedeu si juga, o, o, poder estar, a, a, a, bueno, o poder pujar de categoria, do, doncs ho teníem realment malament, no? I hem estat de sort que bueno, nosaltres el, els resultats els hem anat tirant endavant i a darrere han punxat, i, i, bueno, ha anat molt bé arribar aquest cap de setmana, que ja no t'hi jugues res, però ja et dic, sent el cap de setmana de petum ho tingut realment difícil si, si hauríem tingut de puntuar o guanyar el partit. Um, estàs ja pensant en la temporada vinent? Sí, sí, ja, ja, feia, ja feia setmanes que hi pensava, però, clar, no era el mateix si, si havies de fer la plantilla per segona que per tercera. Mmm, jo espero, jo espero que, que pràcticament, pràcticament la majoria de la plantilla segueixi i, i si no, vull dir, eh, intentar buscar reforços per aquí al voltant, que que, bueno, que, que serà complicat, vull dir, al haver pujat a Olverga també si no. hi haurà més competència i bueno, mmm, no sé, ens haurem de buscar la vida. Ara, ara el derbi ja l'any que ve, la temporada que ve... No, l'any que ve, no? Aquest any, poder, uh, segur, potser. Uh, aquest any ja el derbi amb el Verga, eh? Uh, un altre sí, derbi... sí, sí, no. No, jo, jo me n'alegro i felicito el, el Verga per pujar de categoria. Um, i, I si pogués haver el porreig i, i fins i tot aviar... Doncs la categoria sempre és molt més maca. Per què? Perquè a hores d'ara només hi teníem... ...o el celler, no? El Juaneng ha baixat de categoria... Sí. i sí que, que trobes, trobes a faltar equips de uh, aquesta categoria equi, equips, derbis i, i que sí. donen, donen més ambient a comarca ara a confeccionar l'equip com deies uh, um, uh, haurem d'anar molt al tanto perquè, perquè com deies no, amb el berg, tot ara es farà cerclarar molt els jugadors uh, i, i... sí, sí, clar és, és, és, és complicat perquè a la comarca a comarca jo crec que no hi ha tants jugadors per, per, per jugar a segona catalana. Uh -huh. um, bueno, um, tants jugadors. Has de fer l'aposta i, i provar-ho. Nosaltres ah, aquest aquí. any realment a, a, ens ha sortit bé, perquè hem de pensar que pràcticament el, el 90%, el 90 de la plantilla és gent que, que ha sortit del, del futbol base d'aquí, Gironella. Pràcticament. Vull dir que estem molt contents. L'aposta és seguir fent el mateix, però clar, a vegades... A vegades el límite, clar, que, que algun any no surta, no surta cap juvenil que, que puguis aprofitar o que de, de moment hagi de jugar molt bé. Recordem que aquest any el bé ha baixat de categoria. Sí. Bueno, i clar, bueno, haurem de seguir buscant i, i treballant i, i, i, no ho sé, anar rumiant. Però, però, bueno, confeccionar plantilles avui en dia no, no és gens fàcil. No és gens fàcil per, per tots els equips de la comarca. Perquè les aspiracions no les perdrem, oi? No, les aspiracions serà... serà l'any que ve serà el mateix. Vull dir, intentar primer salvar la categoria i, i seguir fent el mateix projecte. Amb gent de casa, gent que, que enganxi una mica enganxi més a l'afició, que, que la gent se senti més identificada amb el seu club uh -huh. i, i seguir la mateixa línia. Jo per l'any que ve tinc les mateixes o més ganes que, que aquest any. Vull dir, quan has treballat penses que, que hem acabat a final de temporada jugant molt el que considero un molt béu futbol, donc penso l'any que ve, si pots mantenir la mateixa, la mateixa plantilla o pràcticament la mateixa plantilla, eh, Això pot evolucionar millor. Afegiris alguna altra cosa? No jo, agraï... jo agrair tota la gent que ha confiat. Mm. Amb aquest projecte i, i seguim davant, jo, jo estic molt content, el, el cos tècnic està molt content. Tothom s'ha implicat molt, la gent que estava molt al voltant, i, i per això s'ha tret, tret aquesta situació que era complicada i, i, i jo aquest any la recordaré com molt especial, perquè hi va haver un moment a la temporada que fins i tot jo, jo vaig dubtar, de, de hòstia, vols dir que traurem això endavant, però, però no sé, el sentir-me recolzat per tota aquesta gent del voltant doncs s'ha doncs, tirat endavant. Ja està, felicitats a, a Gironella i a, a confiar amb aquest projecte. Molt bé, doncs bé, donem moltes felicitats per, per mantenir eh, aquesta categoria que ens ha costat molt, però bueno, és les... les, les els ànims, les sensacions que notem des d'aquí, no? que ens transmeteixen les nostres entitats i que ens agrada doncs, compartir-les amb la gent, eh, fer-ho més extenses a part doncs, dels mateixos clubs. Ens ha agradat molt, ens ha agradat molt de viure també aquesta experiència junt amb el Girono i el Club de Futbol Atlètic. I moltes gràcies per atendre cada vegada que t'hem trucat, les trucades de Ràdio Poreig per explicar-nos-ho. Molt vale. moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem, que vagi molt bé la temporada vinent. Ui! Ja ha marxat, eh? Tenia una mica de pressa, eh? Les altres, mireu, uh, què farem? Farem... Tenim tenim pendent, uh, volem parlar, doncs, volem acabar d'enllestir de, de el tema de, de l'aniversari, eh? el centenari. Què dic, aniversari? Bueno, és un aniversari, també, però és un centenari, eh? Cent anys del Club Esportiu Porreig, i això es fa la setmana vinent aquí a Porreig, eh? Nosaltres el que farem és, quan poguem els trucarem. Trucarem amb per primera Pep Ivera. Ara ja... Eh, li hem enviat un missatge, m'ha que havia d'esperar 10 minuts. Haurem de mirar també doncs, de fer un mica d'escontrol amb totes... Això és el que té, <ríe> això és el que té doncs, tenir el programa tan milimètric. no? Uh, però haurem de fer com puguem, eh? una mica d'escontrol de, de les altres entitats. De moment, el que farem ara és agafar una mica d'aire i anirem a passar la, la primera part de la nostra publicitat. Eh? Fins ara mateix...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 Viu el parc. Park. Serviçó. Il·luminació espectacular. Serviçó. Sonoritzacions. Serviçó. Discoteca mòbil. Serviçó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Analitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa a vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviçó. 93 Colònia Fons Correig. setzena edició del Galera Vell, diumenge 29 de maig. A partir de les 9 del matí, venda i exposició de coses velles, col·leccionisme i artesania. Tretzena trobada de plaques de cava, sucres, punts de llibre. Si vols posar parada, informa't. El 93 Ramona o el 666766629 Eli. A partir de les dues de la tarda, 26ena, arrossada popular. Places limitades, cal portar-se la taula, els plats i els coberts. Servei de bar i entrepans per esmorzar. Recorda el 29 de maig, Galera Vell. Vecis, no hi faltis. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'equits. Odontologia de cavalls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 Doncs anem Són ara mateix les 12 i 36 minuts. Anem a repassar doncs molt ràpidament doncs, proves que s'estan fent avui mateix. Una és el cas de la BTT RiidMa i avui les comarques del Bages, el Berguedà i el Lluçanès seran a la seu d'aquesta competició que tindrà una etapa única de 130 kms i es posarà en marxa a les 7 del matí des del nucli antic de Castellnou. Mm. També pel que fa al latisme 33-ena, pujada de vegà, coll de pal. Avui els amics de l'atletisme de vegà organitzen aquesta prova que tindrà un recorregut de 19 km per asfalt. I aprofitant, doncs, el Paris Hilton, eh? el Paris Hilton. Eh, parlarem d'en Masculí. Farem la repassada general ja avui, i de... ho matarem aquí, tot i que l'any que la setmana que ve farem un programa, però farem un programa en directe i, i no repassarem pràcticament res. Eh? Donarem per acabada, doncs, les... bueno, si hi ha alguna situació eh, rara en les classificacions que no creiem, Um, ho comentarem però tindrem aquí doncs, uh, diversa gent doncs, vinculada, doncs, a eh? uh, vinculada a l'atletisme vinculada a l'atletisme i vinculada a diferents uh, competicions no? que això és el que la diversitat que té doncs, uh, aquests, aquests equips aquests clubs diguem aquests clubs que es dediquen a això no? parlarem d'això la setmana vinent uh, amb gent que es dediquen doncs, única i exclusivament a fer aquestes cosetes com és córrer Uh, cap amunt, cap avall, al mig uh, doncs això la sema, això fins la setmana vinent ara parlarem d'envol masculí eh? repassarem doncs, l'agenda com havíem dit tercera catalana preferent, sènior masculina la primera fase, grup B 20, uh, es va acabar la 25ena jornada una classificació que va acabar liderada cap, de capa de capa de capa tota la classificació, el Joventut en Mataró al amb 48 punts, el segon va ser el Club en vol Vall d'Oreig amb 43, i el Club en vol Vilamajor va acabar la tercera posició amb 41 punts, mentre que el nostre representant d'aquí el Bergadal el Berga va acabar amb una dotzena posició amb 12 punts. Vinga, a futbol sala i començarem per les femenines. Lliga, aquests encara estan en marxa, eh? Tot i que aquesta és l'última jornada. Lliga, segona divisió femenina, grup 2. Estem a la trentena jornada, a la jornada que s'acabarà. I última, eh? Puig Vitor, futbol sala, Cacerres, Barna Sants, futbol sala, club, el Camp Avelló, municipal de Cacerres, i l'àrbitre Jonathan Espino González. El... Uh, tenim una classificació que està uh, líder, Puig Fittor Futbol Sala Cacerres, amb 80 punts. El Pla de Llobregat és segon amb 76 punts, a 4 punts. El Futbol Sala Olesa B marxa a la tercera posició amb 68. I el Futsal Cardona és 15 è amb 16 punts. El Barna Sants Futbol Sala Club, l'equip que vindrà a despedir d'aquesta classificació... I d'aquesta lliga, el Puig Fitor Fútbol Sala Cacerres, perquè pujarà de categoria l'any que ve, estarà, doncs, ja representant el Cacerres a la primera divisió femenina, déu nhi eh? I, bueno, vindrà aquí a l última jornada, marxa la vuitena posició amb 41 punts, de 29 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 5, n'ha perdut 12, 49 gols a favor per 47 en contra. Mentre que el Puig Fitor Fútbol Sala Cacerres, com deia, uh, és líder i acabarà líder amb 80 punts de 29 partits jugats. N ha guanyat 26, n'ha empatat 2 i n'ha perdut un 136 gols a favor per 24 en contra. Aquest partit doncs el podreu veure i podreu anar a celebrar doncs, el títol d'aquesta categoria. A Cacerra serà avui, serà avui a partir d'un quart de, no, de 10 No va que corregim, eh? no anem a Cacerres avui perquè no trobarem ningú a un quart de deu. Eh? Perquè el partit es va jugar i després buscarem més informació. Buscarem més informació. No hi aneu, avui. Eh? Aquest partit ja està jugat. A eh? Tepos Fistofobosala Cacerres van anar a Sants Futbolsala Club. Van jugar ahir, ahir, a partir d'un quart de 10. Ara passarem, doncs, amb els masculins. Canviem de gènere, anem a la segona divisió catalana, grup 4. Estem a la 26a jornada. Ullestrell Futbolsala, la Poble de Llet Club de Sala, El camp municipal d'Ullestrell i l'àrbitre, Adrià Gelong Borras. Tenim, doncs, que el Vellbé marxa a la sisena posició amb 27 punts, el Futsal Cardona marxa a la vuitena posició amb 23 punts, el Gullestrell Futbol Sala marxa a la cinquena posició amb 38 punts, de 21 partits jugats n ha guanyat 12, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7, 93 gols a favor per 68 en contra, mentre que els de la Pobla del Llet Club de Futbol Sala marxa a la dezena posició amb 20 punts, de 21 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 13, 75 gols a favor per 102 en contra. Aquest partit el podreu veure, eh, eh, no el podreu veure tampoc, el 27, mare meva, aquest, aquest partit també es va jugar, el ja també va jugar ahir a partir de les 9 del vespre. Però què estem fent, mare meva? Doncs venga, el següent. Aquest sí, aquest és per avui. Ai, que Sant Cugat, Beganer, Centre Cultural Recreatiu, el camp municipal Sant Cugat de Sesguerrigues i l'àrbitre Pau, Cintes, Abril. Bueno, pot passar qualsevol cosa encara, eh? Encara ens falta una miqueta, però que el programa... Una miqueta, una miqueta molta es uh, pot passar més coses, eh? Bueno, resulta que els dos partits que he anunciat no hi aneu, eh? Bueno, tot plegat que el top unat sobrement a Ullastrell, no? a veure-la a la Polo de Villet, però es va jugar ahir també aquest partit. El que tenim avui és el que estava mencionant, eh? que a Sant Cugat veganés Centre Cultural Recreatiu el camp municipal de Sant Cugat Ses Garrigues i l'àrbitre Pau Sintes Abril. Tenim que l'Aica Sant Cugat marxa a la dotzena posició és el QE amb 12 punts i l'equip que baixarà descendrà a la, a la, a la tercera divisió catalana amb 12 punts, de 21 partits jugats, n ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 15, eh, 62 gols a favor per 97 en contra, mentre que el Beganès, centre cultural recreatiu, està a la setena posició amb 26 punts. També amb els mateixos partits jugats, 21, n ha guanyat 8, n ha empatat 2, n'ha perdut 11, 113 gols a favor per 125 en contra. Ara sí que el podrem dir, aquest partit sí, que el podreu veure, a Sant Cugat, ai, que a Sant Cugat, ses Vaganer, centre cultural recreatiu, serà avui a partir de les 5 de la tarda. Això és el que passa eh? per dedicar-li poc temps al programa. Eh? Tenim tanta festa que... Uh, doncs això, anem a l'altre. Castellgalí, club de futbol, futbol sala Porreig, al camp municipal de Castellgalí. L'àrbitre Oriol Quirza Petit uh, és un líder que que va líder, va a líder, perdó, a Sánchez Adorní, futbol sala B, amb 50 punts, el Castellbet, futbol sala és segon, amb 48, i el Castellgalí el trobem, doncs, a la tercera posició, amb 47. El futbol sala, pur reig, el trobem a la novena posició, amb 22 punts. De 21 partits jugats ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 13, 59 gols a favor per 84 en contra. Aquest partit el podreu veure també avui, a partir de les 6 de la tarda, a la Municipal de Castellgalí. Música Val a dir que tots els equips, els representants d'aquí del Berguedà, això sí que ho podem dir, salvaran eh, la categoria. Eh, es quedaran a la segona divisió catalana, com és la Pobla de Llet Club de Futbol Sala, el Beganés Centre Cultural Recreatiu, el Futbol Sala a Porreig i el, el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que també el seu partit va amenaçar el seu partit eh, d'aquesta jornada, eh, amb una derrota a casa contra el Bell B. Anem doncs, a, la, a repassar el de la primera divisió catalana, grup 4. Estem a la 26a jornada. Futbol sala, PCM, Gincas automàtic, companya, aigua freda, sala. El camp, el Balló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre, Joaquim Campo Blanc. Aquests sí que juguen avui a Cacerres, eh? Els masculins. Ja, ja, ja per, per, per, per celebrar-ho del tot, eh? I a més a més l'últim partit a caseta... I apa, uh, doncs el Futbol Sala, imagina que Serres, uh, que és líder, ha sigut líder quasi tota la temporada, amb 54 punts. El futsal la Tíbia Torrada, ara és el, si, el segon, amb 46. La vinícola Futbol Sala, Montbé, ha ja passat a la tercera posició, amb 44 Uh, trobem també el club esportiu futbol sala Sampadó, que marxa a la cinquena posi posició amb 37 punts. El futsal Puigcerdà, que és 9, amb 19 punts. El Navàs Futbol Sala, que és a la desena posició, amb 17 punts. L'automàtic companya Iguafreda Sala, marxa a la dotzena posició, és el QE, amb 7 punts. De 21 partits jugats n'ha no guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 18. 65 gols a favor per 131 en contra. Mentre que el futbol sala passi més a Caceres, com he dit... És el líder. Uh, aquest partit el podreu veure avui a partir de les 5 de la tarda. Eh? Uh, Fútbol Sala, PSG, Maginca Serres, Automàtic, companya, aigua freda, Sala. Bé, 12 i 49 minuts. Uh, anem, doncs, uh, com sempre, eh, a l'espai dels darts, eh, amb Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts, uh, que avui el tenim desplaçat, doncs, uh, als pluques del Llobregat. Josep Maria, és així? Jo, Maria, bon dia. Bon dia, bona hora bon i salutacions corials a tots els oients del TAP, de ràdio, potser des de Esplugues de Llobregat, el veig Llobregat, avui. Molt bé, molt bé. Que maco ha quedat tot això, eh? <tots> uh, sí, senyor, sí, senyor. es veu, se sent molt ambient de fons, eh, Jaume Maria? Què, què passa? Ja? Doncs, sí, doncs sí, estem a la seu del Club d'Arts d'Esplugues, a l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues de Llobregat, uh -huh. on aquest matí s'ha doncs, celebrat, o s'està celebrant, diguéssim, una timba, no, com diem timba, vol dir un, un open així de, entre amics, preparatiu i d'escalfament per la gran cita que és aquesta hora de les quatre del setè rànquing o la setena prova de l'Open d'Estil i sí, Però abans, eh, abans de parlar del setè Open d'Estil i Winnow parlarem dels resultats de la setmana passada. La setmana passada, com ja vam parlar, va haver-hi Solidari, era molt medial de tardos al port de segon, on hi va haver competicions d'arts i on hi va haver participació catalana i èxit absolut de participació per part dels esportistes del Berguedà. Molt bé. Sí, I, sí, jo, doncs? doncs... Uh, sí. Sí, sí, parlem del, del, del Open aquest, no, perdó, del... De l'Open Solidari. Sí. Ah, això exacte, l'Open Solidari. És conegut com l'Open de Segundo, és un memorial d'arts que es celebra per novena edició, Uh, s'ha celebrat un any més en Porto Segundo i on la, la Federació Cataluña col·labora posant -hi els premis. Els dos finalistes han obtingut uh, un, un accessi, diguéssim, per participar al Catalunya Open que consisteix no només en les inscripcions del Catalunya Open i a les festes d'aniversari sinó també uh, allotjament uh, pel cap de setmana a la competició que deia. Per tant, els dos esportistes finalistes, dels quals hi ha un català i un esportista de Putreig doncs, ha assolit classificar-se ja directament pel SS d'aniversari i pel Catalunya Open que se celebra en el setembre i que quan comenci la temporada, el vostre temporada, doncs, ja en parlarem. La competició, doncs, com dèiem, hi van participar més de 50 esportistes, prop de 64, dels quals doncs, la meitat o més de la meitat eren esportistes catalans. Destacar doncs, amb el guanyador va ser en Diego Martínez, un jugador de la localitat d'Àguiles, i el sol campió va ser Hilary Pons, esportista de Puntrens del qual n'hem anat parlant aquí sovint amb el programa Tapa Esports de l'Hilary, no. doncs què comentar en la primera ronda no va lliurar, va jugar va jugar contra Manolo Ruiz va guanyar 0-4-0, un esportista valencià a la segona ronda es va trobar amb un jugador anglès, perquè aquesta competició que aquest encara que sigui un Open que es faci aquí a quin nivell de, de, de Porta a nivell espanyol diguéssim estatal també hi participen esportistes estrangers sobretot anglesos afincats a Alacant o de la Costa del Sol que pugen al Porta Segunda o a competir doncs en Matthew Smith, un esportista d'aquests anglesos afincat aquí a la costa espanyola, doncs va jugar contra l'any i va perdre 4-1 a la seva ronda, doncs home, l'Hilària és a creuar amb un dels jugadors de la selecció catalana de i que vam conèixer la setmana passada que és en Josep Arimany un partit molt emocionant, molt frenètic van arribar a empatar 3 a 3 és a dir, per tant, molt igualat, cada cadascú anava guanyant la seva sortida però a la partida bona, a la partida de desempat l'Hilari Pons, esportista per a i que el tenim per a prop, doncs va sortir guanyar 3-4 amb el seu rival molt bé. i amb aquest resultat l'Hilari passava a ronda i se es que li ja pels quarts de final els quarts de final es va creuar amb el Michel Pina Esportista de Saosa, el qual va guanyar 4-0. Per tant, també un bon resultat aquí amb aquest partit, també contundent guanyar 4-0 després d'haver guanyat allò el desempat 3-4 amb, amb el Can José María Arimany. I a semifinals es va creuar amb el Jason uh, James Stephenson, un jugador anglès que la ronda anterior havia eliminat el segon millor català d'aquesta competició, en Oliver, Gaby Oliver que va lliure la primera ronda, la segona ronda va guanyar 4-0 a la Maria Maior, a la tercera ronda, el 10-16, eh, va guanyar el Serapio, Serapio Díaz, un esportista de 6 de real per 4-2, i que contra l'anglès, James Stephenson, va perdre 4-1. Aquí, però, l'Hil·lari va donar el top de pi, i ja que no es va fer creuar amb un altre esportista català va assolir guanyar 5 a 1 sobre aquest esportista anglès i classificar-se per la final la final es va creuar amb Diego Martínez que va perdre 6 a 2 una final on l'esportista català no va estar molt encertat no va estar molt encertat ja que durant tot el dia i durant tota la competició va exhibir un grandíssim nivell i una grandíssima encerra en els dobles la al final se li va, va creuar una mica i va arribar doncs, a perdre 6 a 2 destacar un excel·lent resultat de l'Ali Pons que va segon, en Gaby Oliver amb un cinquè er perfecte, excel·lent també, sí, després amb un novè er en Carles Dorella un Carles Dorella que doncs, home, es va creuar amb el James Stephenson que va ser el jugador que va guanyar després amb en Gaby Oliver i que el Gary Pons va tirar al carrer per tant doncs el Carles Arola també es va trobar un os un jugador molt fort ja amb les primeres rondes i que va fer doncs, que per exemple mira el Raül Invernón un altre dels esportistes que hem anat parlant aquí al programa sí. i que hem anat seguint es va creuar a la ronda anterior és a dir a la segona ronda ja es va creuar amb el Carles Arola per tant moltes partides molt bones ja només en els principis de la competició destacar també no només amb el Raül Invernón que va quedar un dixit per lloc sinó també en Josep Parimany, que va assolir un nou lloc, Antonio Chaves, esportista d'aquí local de les Pugues, i un extraordinari nou lloc també de la Montse Brunat, jugadora femenina de Tarragona, que va anar acompanyant el seu marit, que el seu marit, en Manolo Martínez, no va tenir tanta sort i que va quedar 33è després de perdre la primera ronda. S'hi destaca també l'esportista de Portrets, Joan González Gaixa, que va quedar a 17è, i després, per altra banda, Eduard Parat Vilaplana, que va quedar 33è de lloc. Per tant, doncs, una molt bona exhibició dels esportistes catalans. Per cert, em deixava també l'Enric un altre dels esportistes que hem anat seguint aquí, uh -huh. que després de lliure la primera ronda, a segona ronda va guanyar dos a quatre. Antonyaco Jiménez, Antonio Jiménez. Aquest esportista va ser finalista del primer Catalunya Open, per tant, un dels grans esportistes extremenys. Va guanyar, perdó, l'Aragonès, va guanyar dos a quatre. I després ja a la següent ronda es va trobar un jugador de poçol molt experimentat, a molt de rodatge que el va guanyar 4-1. De totes maneres, doncs, destacar això. Gran exhibició i gran resultat dels doncs, esportistes de putt en aquesta competició. I per avui, doncs, la competició que tenim prevista per avui, doncs, és jugar sí. l'Open de c win -Mow. De fet, estem a l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i Llobregat, on s'està celebrant ara mateix un Open de calentament i eh, on ja comencen a haver-hi 30, 30, 30, 30 esportistes que ja han arribat aquí i que estan competint en aquesta competició de l'Open Windmill que explicar-vos, que no sapigueu doncs mira, eh, queden dos puntuables. dels dos puntuals que queden doncs seran els vuit totals Els 8 totals, 8 totals eh, els dos, eh, perdó, el puntuals l'Open, on l'esportista hagi solit la pitjor puntuació doncs no comptarà pel ranking final és a dir de les 8 competicions compta amb l'efecte millors puntuals que ha dissolit cada esportista dels participants de fet tenim una mitja aproximadament d'uns 27-28 esportistes que han participat a gairebé tots els Opens i que per tant doncs, tenen opcions d'arribar a l'Ultra Open i com a mínim ha fallat un sol i per tant entrar dintre també de zona de beca i accedir a la beca de, de participar de tenir una inscripció al Catalunya Open de setembre de que se s'esvaldrà a Calella D'Estic Wilmau, doncs pues mira, mira, comentar, el rànquing oficial seria primer Raúl de Rona amb 81 punts, Antonio Ramos amb 80 i Enric Cid, jugador de Puntreig, per 174 punts. Però, si nosaltres agafem el rànquing, la classificació de la qual ja hem explicat i ja vam parlar amb el darrer programa, si traiem aquí el pitjor puntuable, la, la, la pitjor puntuació de cada esportista, uh -huh. això canvia una mica. Jo miraríem, per exemple, un esportista que està en la sisena posició, com és encara cada 0, sumaria 71 punts i es col·locaria primer. En segon lloc, tindríem en Raúl Invernon amb 70 punts. I en tercer lloc, tancant el top 3, que serien els tres jugadors que es classifiquen pel màsters mundial, que se celebrava a Londres, i amb 69 punts tindríem l'Antonio Muñoz. En quart lloc, un esportista que actualment va de que és en Javi Velasco, amb 68 punts es col·locaria en quart lloc. En Rick Thib ocuparia el cinquè lloc, per tant, un altre jugador de del top 5 del top 5. Per tant, doncs, estem parlant d'un gran nivell que tenen els esportistes d'aquí del Regalà. Esperem doncs, que en les properes competicions, i no només en el d'avui, es donguin més sorpreses, més alegries, i que es doncs, pot anar a parlar en el recorregut de la temporada que queda que ens queda un programa, és tota la temporada següent, la qual esperem renovar com també podeu renovar vosaltres. I tant que sí, Maria, i tant que ho farem. I la punt final? Doncs mira, la punt final, com que queden només els programes d'aquest dia proper, eren dos esportistes de la selecció de l'Aman, dels quals n'han parlat. Vam parlar de Josep Maria Dimany i vam parlar també d'en Javi Velasco i ara ens tocaria parlar, doncs, de Carles Lola. Carles Lola és un esportista de Calella, viu a Calella, ell juga al Club d'Arts un club que està al Malgrat de Mar. Ell ocupa ara actualment el 50... 51è lloc, del rànquing mundial, i també el 175 del rànquing de la BBO, de la British Arts Organization. Per tant, és un dels esportistes internacionals amb millor classificat actualment en els rànquings mundials, un esportista que ha sigut dos vegades internacional per Catalunya, jugant l'Eurocopa del 2014 i la, la Copa del Món el 2015, per tant, ja seria el tercer any consecutiu que aquest esportista estaria seleccionat per la selecció catalana. Destacar del 2016 doncs, un cinquè lloc l'Italian Grand Masters, el nou lloc al Romania Open i un segon lloc a les parelles del Terremolino Open, competicions de les quals hem parlat aquí el programa i de les quals hem anat seguint i és un nom que a tots els oients com a vosaltres mateixos doncs, ja us semblarà molt familiar d'haver parlat ja d'en Carles Adola. Sí senyor, Joan Maria i gràcies tot, gràcies al seu president, el president flamant president de la Fundació Catalana d'Arts que, que creiem que està fent molt bona feina perquè la gent... Tu ho transmeteixo, Maria. Home, sí. tot el mateix, un, només eh, eh, amb aquests opens que es fan, amb aquests... Eh, tot això ja veus que hi va molta gent, al Wimow... És per eh? I sí, i també fa negar molt doncs, que, per exemple, avui, un dia que hi ha un puntual d'un ranking Wimow, doncs, per exemple, avui al dematí el club que organitza decideixi fer un open per passar el rato, que n'hi diuen timba, i que sí. participen més de 25 esportistes. Per tant, doncs, vol dir que ja tirarà el que estem fent la feina ben fet i tocant fosso perquè segueixi, sí. Doncs molt bé, Joan Maria, ens retrobem, si deu bo, de setmana ve l'últim programa del Tapa Esports. Doncs la setmana que ve prepararem alguna especial pel comiat, no? Molt bé. <laughs> bé moltes gràcies. T'esperem, doncs, la setmana venent. Eh, moltes gràcies, Joan Maria. Adéu! Adéu! Bé, la una i 1 un minuts, eh? Tots instal·lats, esplugues de Llobregat, eh? Tots esplegats, eh? tots... Eh? Tots a punt allà, esplugues de Llobregat, per aquest open, per aquest... Eh? d'estí windmill. Avui a partir de les 4, ara, fan Fer una timbeta, abans de dinar. Bon, res, uh, anem a passar la segona part de la publicitat i ara veure què fem. Eh? Fins ara mateix! Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones.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 dissabte a Ràdio Porreig de 12 a 2 al míia l'actualitat dels esports a tapesports. 25 minuts. Anem a repassar doncs, els marcadors que es van succeir ahir. Eh? Anem a parlar de, doncs, que Estàvem, estàvem parlant d'aquests partits per poder anar a veure. No? Ja no ja hi hem, ja hem fet tard. Eh? Un era la segona divisió femenina grup, dos eh, van acabar la jornada, van acabar la temporada amb un partit a casa. Puig Fito, Futbol Sala Cacerres, 4. Barna Sanz Futbol Sala Club, 0. També tenim el... En el futbol masculí, doncs l'Ullestrell que jugava enfront la Pobla de Llet, club de futbol sala Ullestrell, futbol sala 4, la Pobla de Llet, club de futbol sala 2. Ara això ja ho hem arreglat, eh? Els partits que es van jugar ahir, que no cal que anem, eh? Lògicament, eh, no hi haurà ningú. Eh, doncs això, eh, anem... Eh, anem deixem, deixem un moment, vaig a buscar doncs, protagonistes, anem a parlar doncs, del centenari, si pot ser, del Club Esportiu Porrets. Fins ara! set minuts, eh? anem a parlar doncs d'aquest centenari, centenari aniversari dir-li com vulgueu que del Club Esportiu Porreig, que celebrarem la setmana vinent aquí aquí a Porreig I imagino, per això, per seguir-ho del cert tenim en Josep Rivera que ens hem parlat d'això, eh? Josep Rivera, bon dia Bon dia, bon dia. Ah. Tots els actes per la setmana vinent? Sí, està tot a punt tot a punt, eh? Tenim, doncs, el diada, eh? Hem demanat diada del centenari, dissabte 4 de juny del 2016. Un joc, show i taller, eh, de pilota a càrrec de Josep Ferreres. De què consisteix això, Josep? Sí, eh, tot i que aquest és el programa al públic, el que teniu, el que està penjat i el que s'ha sí. publicat a les xarxes, uh -huh. nosaltres comencem la festa a nivell intern del club, la comencem el divendres, Uh, a l'hora dels entrenaments els nanos més petits faran una inflada massiva de globus, milers de globus i els més grans uh, un cop a l'hora del seu entrenament, doncs passaran pel poble i engalenaran tots, el, tots aquests globus engalenaran tota la, tots els fanals del poble Molt bé. perquè quan el, el dissabte al matí pues, la gent sortir al carrer, doncs vegi vegi el poble que, que està en festiu i, la, i és, aquesta, és aquesta diada del, del Club Esportiu Porrell. I el dissabte al matí, doncs, bé, començarem també a nivell de club, farem una xocolatada aquí al camp de futbol amb tots els nanos, que eh, vindran tota la, tot el que és el futbol base, els més petitets, vindran amb vestits de jugadors... Eh, farem aquí la, la xocolatada amb coca i, i després farem una passejada pels pobles, també perquè el, el poble vegi doncs, que, que, que, ja, que el futbol celebra aquests 100 anys fins a arribar a la plaça a, a les 11. I aquí ens esperarà, o aquí farem eh, amb, un, amb una de les persones, un professional de, de l'espectacle en el món del futbol, que és el Josep Ferreres, uh -huh. que bueno, va per tot. Bueno, és un malabarista de la pilota, fa espectacles per marques importants, per, per fires, eh, ho fa arreu, està, pot, pot actuar a qualsevol país, i des del setembre estàvem en contacte amb ell i bé, estarà aquí amb nosaltres per fer una exhibició de, del que es pot ser en una pilota a nivell de malabar i també per ensenyar amb els nens a fer totes aquestes filigranes que saben fer els, els cracks. Per això serà una mica de taller també i, i això és el que, el que ens brindarà el, el dissabte de matí a la plaça. Una mica de taller que vol dir que, doncs, que els nens també practicaran amb ell? Eh, sí, els nens, els nens portaran la seva pilota, Aha. els, els, els de futbol i tots els que vulguin, tots els altres nens que calen el futbol que vulguin venir també, sí. i ell els ensenyarà doncs, a fer algunes d'aquestes d'aquests malabars, d'aquestes filigranes que, que, fan, que es fan, que fan els cracs. Això a la plaça, eh? Qui la plaça? Això a la plaça, a la plaça Nova, sí. Ahà, molt bé. I oh, què més, què més, Josep? Si està plegada bueno, l'agenda, oi? Sí, després, un cop acabi, doncs ve el Bar Màgic, que està allà a la plaça mateix, doncs uh -huh. oferirà, bueno, doncs vermut i, i farà també un... un oferirà, un, perquè la gent pugui dinar a un, a un cost, a baix cost, per dir-ho d'alguna manera, doncs entrepans, frànfors o també pizzas uh -huh. i això serà perquè, clar, molta gent molts dels nanos que tenim del, del club eh, són de fora del poble i perquè no hagin de tornar a anar a casa i tal, doncs bueno, allà ja tindran l'ocasió de fer menjar, diguem-ne, econòmic i també poden anar a tots els restaurants del poble, evidentment, no? Eh, allà a la plaça. I a la tarda a les 5, doncs tenim convocat a tot el, a tot el futbol totes les plantilles del club. Aquí al camp, per fer-nos fer el no, que és la foto oficial per la història del centenari, uh -huh. perquè per nosaltres el centenari és molt important eh, per la història que té, però també entenem que un dels protagonistes importants del centenari de l'any 100 són els actuals components de les plantilles, no?, i per tant aquí doncs, hem de fer la foto per aquesta història, doncs, per, bueno, doncs, perquè al cap dels anys doncs, també sigui recordat que l'any del centenari aquests eren els, els components de les plantilles. Molt bé, sí senyor. I, I no. després, seguidament, doncs, hi ha aquest partit que hem d'agrair molt al Club Santa Coloma d'Andorra que, que hagi volgut estar la, el, aquí al centenari amb, el dia 4, perquè nosaltres teníem eh, contractat Uh, bueno, en paraulat, es vien paraulat, però estava, era pràcticament definitiu que vindria el Sant Andreu, uh -huh. a raó de, del director esportiu, del que era el Ramon Maria Calderer, però des de fa un parell de mesos doncs, van de, no estar ha hagut problemes a nivell directiu a la Junta del Sant Andreu, i ara la setmana passada ens van dir que no podien venir-hi, que, no, que, no, venir que no podien jugadors, que no podien venir-hi. Ah. Hem hagut de córrer molt, hem parlat amb molts equips de tercera, de primera catalana, que ens feien una mica, que fossin una mica representatius, històrics de futbol català, uh -huh. Figueres, Palamós, Europa, equips d'aquest tipus, i no hi ha alguna manera de, que ningú pugui assistir-hi perquè tenen els jugadors de vacances. I els altres, que podrien estar amb possibilitats de fer play-off, descents o descents, i per tant eh, era impossible. I el Futbol Club Santa Coloma, eh, bueno, buscàvem que fos un equip que tingués alguna cosa especial, tingués un cartell atractiu i bé, el Santa Colomà... I Déu-n'hi-do, eh, sí cal que, que no sí. Sabia. Sí. Sí, sí, cal que sí. És un, és un club que... Bé, el futbol andorrà és una mica desconegut per la majoria de gent i bé, és una federació petita de la UEFA, com pot ser la Federació Espanyola uh -huh. i els seus equips participen a les competicions, a les màximes competicions que organitza la UEFA, entre elles la Champions i l'Europa League. Déu-n'hi-do! I... El, sí i el campió del, que és el campió de la lliga andorrana, que és el futbol club Santa Coloma, doncs ara més de juliol té playoff per la Champions, per la Champions que juga el Barça, per, per la que avui a la final. Sí. És a dir que a, a nivell de possibilitats a nivell de possibilitats té les mateixes possibilitats que el Barça o el Madrid de jugar a la final. De probabilitat ja no, perquè la platilla no. Però possibilitats té les mateixes, sí, és un equip més dels que juga, dels 40 o més o menys que jugaran a la Champions a la temporada de 2017-2017. I, per tant, té un cartell, té una cosa especial, diferent, no? una, eh? una mica es, especial. Es, especial, sí, sí senyor. Sí senyor jo... I aquest, aquest equip, que potser el nivell seria com un primera catalana, per dir sí. alguna cosa, tot i que s'està reforçant ara precisament per, per jugar aquests playoffs al Madrid-Uriol, Mm. Uh, doncs vam contactar amb ells perquè bueno, teníem unes certes uh, contactes i bé, uh, s'han brindat a venir que per tant este, els estem molt agraïts perquè bé, és l'equip que, que, que estarà a la dia del centenari Molt bé, sí senyor Sí, senyor, un bon, un bon equip eh, que hem trobat a última hora, perquè, bueno, per les circumstàncies que han sí, hagut... Sí, les circumstàncies, sí. sí, sí, sí. Co I... Costa molt avui en dia casar calendaris per, pues sí. per tothom. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, Joliet Joan... uh, Rivera. Escolta, i després què? Bé, després, seguidament, hi ha el sopar de gala, que, que bé, que aquest és potser l'acte més solemne o més bueno, representatiu... De... A Catalunya sempre tot, totes les coses acaben amb una, amb un... assentats a la taula amb un àpat, no? Doncs nosaltres el centenari l'havíem de fer més o menys també així. L'hem fet amb un sopar, el fem al poble a tothom i tothom pot comprar els tiquets on, on, on està els establiments que estan aquí al programa i tenen temps de comprar els fins dimecres perquè és un càtering i hem de saber la quantitat de gent que sabem. Mhm. Uh -huh. I bé, eh, és un sopar doncs, que, malgrat ser un sopar, doncs, jo crec que el més important és que es podrà trobar gent de, la, de totes les èpoques, la gent del club, la gent que ja ha passat, i que d'alguna manera doncs, bueno, serà un moment de, de tenir records i de, tenir, de comentar experiències i de veure doncs, bueno, gent que potser fa molts anys que no veus, els veuràs allà. Això és l'atractiu principal, i a partir d'aquí hi doncs, bueno, ja hem volgut donar un caire una mica festiu també, hi haurà actuacions d'una Mac, Uh, que farà un parell de números entre plat i plat, també hi actuació musical per part de, de representants de l'Escola de Música uh -huh. I després i després hi haurà la part més, més solemne, que serà bueno, la, la part de, de, dels parlaments i la part de, de petit record que es lliurarà doncs, a, a, la, a la gent que que, bueno, que ha fet possible, els màxims representants, doncs, que els ex-presidents, que són els que han fet possible que el club arribés a el que és i s'acabarà doncs, una mica amb el que diu l'himne amb l'himne del, del club que és una mica a l'eslògan que, que tenim sempre present que ho correig eh, sempre amb alegria sempre amb bon humor uh -huh. donc eh, hem, hem trobat que l' millor podia ser doncs que es un humorista un humorista de nivell i que acabéssim la festa doncs amb una rialla de pam a pam i tind s'acabarà aquest sopars doncs, amb el amb l'actuació de, de, de Barragant. Molt bé. Del senyor Barragant. Sí, senyor. Sí, senyor, molt bé. Estarà al sopar, ell, no? Ell sí, serà al sopar. Sí, sí, sí. De superar... Estarà... Bueno, suposo que sí. El que passa és que es superarà com una persona normal, no com el senyor Barragant. <ríe> escolta, <ríe> el Escolta, el menú està tancat, ja? El menú l'hem d'acabar de tancar perquè ens comporta... No, el menú serà un menú de càtering, però hem de fer un menú doncs, que l'empresa que fa el càtering tingui possibilitats de fer-lo a partir de dijous. Uh -huh. M'explico. Si nosaltres haguéssim dit que som 200 o som 500 sí. i els hi dius avui, eh, tens un ventall de possibilitats de menú. Si els hi dius dijous, és quan sabrem la quantitat de gent que serà, perquè no tenim, en aquest moment no podem saber quan serem, no, pot, no, no és una diferència de 20, els que podem estimar, Llavors ens hem, de, ens hem de limitar una mica eh, amb les coses possibles que hi haguin. Tot el menú estarà bé, estarà bé pel preu que es paga i per l'actuació i per tot que hi ha, serà un menú molt correcte i molt adient a, a, a l'acte. Molt bon bé, si sí senyor. I l'amac entre plat i plat farà un joc de mans. Esperem que, eh, bueno, sí, que no sí. es fotin a fora la sípia, no?, del plat. Allò... No. <laughs> Desapareixi uh, el segon plat. És, és una col·laboració d'una mare totalment desinteressada, d'una mare uh -huh. que es dedica això, d'una mare d'un jugador del club, bueno, eh? i que crec que actuarà el mateix nen, també. Vull dir que... Bueno, esperem que, que ens faci disfrutar molt. Carai, el, el nen és jugador de futbol del Porreig. Sí, el nen estava en una de les plantilles d'aquí i, i, bé, eh, eh, eh, ens va brindar a fer aquesta actuació i nosaltres encantats que ja pugui fer-ho. Molt bé, molt bé. I, eh. Molt bé, Josep eh, Rivera. Eh, eh, apuntaries a alguna altra cosa més? No, apuntaria doncs, que com més eh, més publicitat al llarg d'aquests dies pugueu fer de l'acte millor, sí. perquè des del club no hi ha un arxiu d'exjugadors, ni, ex, ni ex directius, ni d'ex... gent que ha col·laborat aquí, i ens és molt difícil arribar a tothom, no? I nosaltres sí que fa temps que diem que serà el dia 4, a nivell de club fa molt de temps que se sap, sí. eh, internament a tota la gent que hi ara, hem dit que la gent ho i ho passi, perquè pues tothom el que li fes gràcia assistir a algun d'aquests actes doncs, sí. i de participar en el centenari del Borreig ho pugui fer. Sí, per bé. tant, com més de difusió puguem fer-ne, doncs molt, molt millor. Sí, veure, molts acaben després dient «Ostres, no em vaig enterar de res, o sigui, hauria fet gràcia, sí, hauria fet il·lusió passarà, de venir...» Això passarà, i... però és que és molt difícil arribar a tothom. Sí. És molt difícil. Molt bé, Joan Rivera, moltes gràcies per atendre la trucada a Ràdio Borreig i bueno, felicitar-vos per la feina que heu fet i que esteu fent i que fareu al front del Club Esportiu Porreig. Us agraïm. Gràcies a vosaltres. És molta la gent que treballa perquè es puguin fer coses el dia a dia del club uh -huh. i va al llarg dels 100 anys, evidentment. I les felicitacions, en aquest cas, és per tota la gent, com diu com està del centenari, tothom ha deixat la seva empremta, tothom hi ha aportat el seu granet de, de sorra i la felicitació és extensa a tothom. Ja, Ribera, eh, moltes gràcies una altra vegada més per atendre els telèfons de Ràdio Porreig. Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Ja ho sabeu, eh? Un magnífic partit, eh? Club Esportiu Porreig, Fútbol Club Santa Coloma, campió de Lliga d Andorra i equip classificat pels play-offs 2016-2017 de la Champions League. Després sopar a la gala, eh, amb la maga que et farà desaparèixer el segon plat o els postres. Quina gràcia, ha, ja, ja, ja, eh? I també, doncs, els preus, adult, 30 euros, el soci centenari, 25 euros, infantil, 15 euros, quan acabi el programa des de l'actuació del senyor Barragan. Això, entre altres cosetes. Tot això, dissabte, a les... dia 4 de juny. 25 minuts, eh, amb, la, amb aquesta musiqueta de Coldplay, eh, que ahir, recordem, vam fer un concert aquí a Barcelona um, Anirem a parlar, doncs Anirem a parlar del que tocaria ara, eh Tu, tu, tu, ara no, anem una mica tard, eh Pare meu, eh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do a aquesta sintonieta <tots> no ens preocupem, no ens preocupem perquè hi ha poca coseta per dir més. És interessant per això, la poca coseta que hem de dir és interessantíssima i a més més que hi ha molts partits que estan en joc, molt importants, segons m'ha dit l'Albert. Ara entre l'Albert parlarem de futbol base, però primer parlarem com toca d'això, de Bàsquet. I començarem repassant doncs, aquestes lligues. Eh? Bàsquet femení, que va acabar la temporada dels seus 25 femení tributal de Barcelona. Estaven implaçats en el grup 1. Es va acabar la 22a jornada i van acabar segones Saps com fa el de 18 partits jugats, en va guanyar 14, en va perdre 4, 841 tirs a favor, per 678 en contra. Això feia un total de 32 punts segones, eh? Sí. Canviant de gènere, els masculins. Estava el soig 25 masculí territorial de Barcelona en el grup 5. Estàvem a Va acabar la 26a jornada. Doncs tenim una classificació que va ser líder Club Bàsquet Navarcles amb 49 punts. El Club Bàsquet Porrets va ser segon amb 45 punts. El bàsquet Cardona va ser 344 punts. El club bàsquet Llívia Puigcerdà, sisè amb 41 punts, també. I el club bàsquet Navas Taverna Lamelé va acabar a la vuitena posició amb 39. I l'empresa Sallent va ser el cuè, eh, 14è, amb 30 punts. va a dir que aquesta segona posició del club bàsquet Porreig el va atorgar doncs, una plaça a la tercera catalana l'any vinent. I pel que fa doncs, a la segona categoria masculina fase pre... estàvem, bueno, va ser la fase prèvia um, estàvem dins del grup 1 eh? es va acabar la, la, la temporada la trentena jornada eh? líder va acabar bàsquet club Sant Joan d'Espí de 30 partits jugats en va guanyar 23 va perdre 7 això fa un total de 53 punts mentre que el Vib Básquet Berga va acabar la segona posició, també amb els mateixos partits jugats, en va guanyar 22 un menys, en va perdre un mes, 8, amb 52 punts. El Club Bàsquet Igualada B, Aleina Felu, va acabar la tercera posició, també amb els mateixos partits jugats, en va guanyar 20, en va perdre 10, va fer un total de 50 punts. I els Cerveros Artés que va acabar a la, tretzera, a la tretzena posició. També amb els mateixos partits jugats en va guanyar uns, en va perdre 19. Això va fer un total de 41 punts. Per el bàsquet Manresa va salvar la categoria també in extremis. Eh? Déu-n'hi-do el partit que es va suprir, fareu eh? veure els jugadors quan va acabar el partit saltant d'alegria. Tot i que ells van perdre, després van, van perdre també els, els estudiantes. Eh? Va perdre el seu partit d'estudiantes al camp del, del CUE, precisament. Eh? Va perdre el camp del CUE, que va guanyar el CUE. Déu-n'hi-do, les dues jornades últimes va guanyar el, va guanyar el camp del i ser la Manresa, i després els tius van i guanyen a casa amb l'Estudiantes, dos equips que s'estaven jugant la permanència, mare meva, no. que ens pensàvem ja que visitàvem el líder, el cotxe laboral, uh, bueno, líder, no, no líder, però sí que el millor equip uh, representatiu d'aquí a Espanya uh, en l'Eurolliga, el... el, el... <ríe> ara ah, no em surt el cotxe laboral cara, oh, el la qüestió és que Manresa es va salvar uh, meritoriament un any més gràcies també al, a la primera volta la gran primera volta que va fer Se't sent perfectament, Albert. Bon dia. No ho sabia. No vegis més barreja bon que et veig burrós. Albert, t'he fet venir en molt... Em veus burrós. Jo, tu no, eh? La... Per Deixa... tant, no sé qui és que de veure barreja ja. o no de veure barreja. T'explico, Albert. T'explico sí, la feinada es. que tenim. Eh? Tenim mitjoreta. Passo ara la publicitat. T'he fet, venir... fet entrar abans d'hora perquè no sabia l'hora que era. Ara veig que són i 30. Passem última part de la publicitat. I després es tocarà fer... Bé, bueno, del bàsquet també... Déu-n'hi-do, no? Al final, el Thunder i el... sí. Sí, sí, Està els, els Cleveland Cavaliers estan esperant finalista, Pep. Els sí, Cleveland Cavaliers van liquidar els Toronto per la via ràpida, 4-2, bueno, per la via ràpida no, però més ràpid que bàsicament molts ens pensàvem. I els Golden State, que han estat eh, a punt a punt, eh? però que no, encara no, no, no, són ben vius. Anaven perdent 3-1. 3-1 i estaven al cinquè partit allò, i, i no, no, és espectacular l'Stefan Carrey, que si no arriba a ser per la lesió, com jo penso que ens diria el Pep avui que no hi és, Uh, no no no estarien tres un, eh? eh es nota molt la lesió que va tenir el Stephen Curry que que el va diguésimo va va mal l'equip sí, va mal no? una de l'equip i el va retrassar una mica de cara a aquests però no estan morts, eh? No estan morts els Golden Steaks. Molt bé, és. doncs uh, la setmana vinent, aviam què podem dir, si la final, ja podem parlar de sí, la final. Sí, sí, serà bé O estaran jugant ja, o estarem en el primer partit, crec, serà, o serà, el primer dijous la final, diria. Eh? Serà ben poc lo que parlarem de bàsquet, també serà ben poc lo que parlarem uh -huh. de futbol sala, quasi, quasi pràcticament res, perquè tindrem, doncs, com a un, uns artistes. Entrevistes interessants, interessants, també intentarem comptar amb la presència doncs, del, del Jordi, del Jordi Riba, Eh, que ens pugui doncs, eh, fer un balanç de, que està sent aquest Mundial si l'està sorprenent o no aquesta, aquest, aquest, aquests, eh, per exemple do, porta tres ratlles Sebastián Auger sense guanyar eh? I, per tant eh, si està sorprenent una miqueta el Hyundai i una miqueta doncs, eh, els altres equips Totó. i que ens parli sobretot de la revolució del Mundial que serà l'any que ve Ah, tornarem bé. a l'essència de l'any 1985 eh? molt bé. Això serà, serà a la, la part final sí. del, de l'últim programa eh? sí, sí, la part Com final. sempre, la part final del motor sí, però íntegrament dedicat a ell sí, i que ens una miqueta doncs, del futur del seu equip, evidentment, i de tot i, i veurem. veurem si podem parlar en directe amb el Jordi perquè la setmana que ve estan ja de preparant el ratll de Cerdanya que és la setmana ah, sí. prova, si no recordo i estrenya a l'equador d'aquest Mundial per tant, veurem si podem parlar amb Jordi o ens haurem haurem de fer via telèfon o, eh, en tot cas, haurem de, de, de fer-ho una estoneta abans, depèn de com l'enganxem. Clar, això ells... Eh, el temps mana. Molt bé, doncs, bueno, ens falten 28 minuts, ara ja haurem de parlar de futbol base. Està molt interessant, eh, Pep? Hi ha oh. dos lligues que ara mateix estan... estan. Uf. Haurem de parlar de futbol al sènior, que uh -huh. encara també està en l'última jornada, aquesta és l'última jornada, i uh -huh. també haurem de parlar acabar doncs, del motor...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 Canladeria OV i podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Canladeria OVA també la trobaràs. Perquè Canladeria OVA t’ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps: la Thermomix.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 Vinga, l'una i 30... Amb el so de la Shakira, Pep. L'una i trenta, el... minuts. Deixa'm dir una cosa, Albert. Eh? Quan acabi la secció de futbol base, farem la, el futbol sala femení, que ens hem deixat un superpartit atractiu que jugarà aquí a la Perla, a Gironella, eh, que enfrontarà futbol sala Gironella, l'Etic Femines Naval Carnero. En després bé, del... Un gran del... partit, eh? Un gran partit. gran partit. Són les segones actuals sí. ara de la Lliga. Gran partit. Doncs amb el so de fons de la Shakira, amb el retombar a la plaça Sant Pere, encara, eh? El sull del tabal, que encara em retomba les, les orelles. I les notes de Coldplay al Camp Nou. Sí, senyor. Eh, eh, gran concert de Coldplay. Doncs va, comencem aquesta última jornada del futbol base, del, del futbol set. Comencem amb el primer Benjamí. Aquesta lliga està per decidir estar calenta, calenta, calenta. Ara mateix hi ha el Manresa amb 70 punts i el Joaneng amb 69. Però atenció, el Manresa descansa i el Joaneng està jugant. I, i quin resultat. Eh, anem a començar. Resultats definitius són Solsona 3, Berga 5... Això d'aquest matí i d'aquesta setmana, perquè alguns equips han avançat, evidentment, la seva jornada, doncs, per poder acabar la potum en tranquil·litat i no haver-se de fer una gran matinada sí, sí, i una no? ressaca de, de nassos, eh? <laughs> doncs eh, han jugat aquesta setmana, per exemple, que ha de ser aquest eh, solsonatres, Berguessing, Barcelona, Barcelona i Jouos. Balsaren 0, aviar 7, porret gimnàstic de Manresa, aquest partit encara s'està jugant i a punt estar de finalitzar el derbi que es disputa el municipal de Begà, entre el Beganès i el Gironella, tampoc tenim resultat pendents d'aquests partits. I pel que fa al Sant Salvador de descansa, igual que el Manresa i molt pendents, com a dir, estic del municipal de Súria, on l'equip suriant, que és el tercer classificat, són els únics que poden evitar que el Joanenc sigui campió d'aquesta lliga. Ara mateix, quan encara... És l'únic partit que a més a més marca resultat, és molt curiós, eh? Que encara no s'ha arribat al final, el resultat és Súria 2, Joanenc 2. Per tant, en aquest punt, el Joanenc empatria amb molt Manresa, però el campió seria el Manresa, que descansa. Però seria per gol a Baraix. Eh, a punt a punt està d'acabar aquest partit i de moment el Sury està aguantant el Joanenc. Eh, Sury a dos, Joanenc 2 dos, falta ben poqueta estona. A banda d'aquests dos, doncs, com et dic, el Sury és 365, havia 6 M44, Baganès, 7 M40, Porreig 8 M31, Gironella 9 M28, Berga de 7 M27 i el Sant Salvador Serres acabarà penúltim, evidentment, amb 6 punts i segurament baixarà de categoria, depenent del que passi amb els grups, perquè quan aquests petits... Depenent de com es vagin formalitzant els grups, a l'igual s'aguanta una temporada més o al igual baixen, baixen lletes. Tot depèn de com s'estigui organitzant el, la temporada que ve, d'aquí poques setmanes se sabrà. Molt bé, a veure. Vinga, passem ara a la, al Benjamí, a la tercera divisió grup 19, aquí eh, també està per decidir el segon lloc, perquè el primer, el Navàs, ja fa temps que el va liquidar. Eh, aquest segon lloc el disputen el gimnàstic de Manresa i el Vaganès i el Sant Salvador de Cers. Dos bergadans poden ser segons aquí, per tant, no anem malament, com deia el campió és el Navàs. Resultats eh, ja definitius. Puigcerdà 3, Gironella 9, havia 4, Fruitos en 5. Eh, tenim a punt d'acabar el Sallent Porreig i per demà tancaran en jornada i lliga. Eh? D'una banda, a dos quarts de del matí, la Sala Manresa-Baganès i claurà a un quart de dues el gimnàstic part de Manresa, com no al gimnàstic de Manresa-Sant Salvador de Cercs. Com dèiem, la classificació del Navàs ja és campió amb 84 punts. Uh, a més a més, possiblement, uh, l'objectiu que s'han posat, Pep, és guanyar-ho tot. Molt bé. l'objectiu que s'han posat és guanyar-ho tot. Per tant, Déu-n'hi-do, eh? una temporada guanyant-ho tot. Pues no sí. en faran gaires, d'aquestes. Eh? No, no, no, molt, no. Difícil, molt difícil. Molt difícil. difícil, molt difícil. Gimnàstic de Manresa, com dèiem, lluita per la segona posició. Gimnàstic de Manresa 68. Això serà demà, eh, aquesta lluita per la segona posició. I el Sant Sabó Cers, que és el tercer, pot fer que el guanyar el Sant Sabó Cers, que és el tercer, amb 65 punts, a la Ganesa, segon segona, amb 66. Pot ser, si el Sant de es guanya a casa del gimnàstic, que és molt difícil, empataria amb el gimnàstic Manresa i seria segon classificat. Per gol a Baràs. Per tant, Déu interessant, bé, eh? Sí, interessant. Sí, sí. Gironella, sisè, amb 58. Aviar i Porreig, de Zé i Unzè, amb 35. La categoria Benjamí, primera divisió, grup 6, totalment decidit. El mercantil ho ha guanyat tot i és el campió per demà. Jugaran el Berga a casa, al municipal, no sé com estaran, però, bueno, a dos quarts de 7 de la tarda, abans de l'últim salt de Patum. Berga, Sant Quirze Vallès, un Berga que és desem 36 punts i que acabarà doncs, eh, per aquí aquesta zona més o menys, desem 11, depèn del resultat que faci, perquè el seu màxim perseguidor està a dos punts. I el Porreig, que avança el partit el dia 1, el dia 1 de juny. Acabarà la Lliga el Porreig al 7 de la tarda aquí al Municipal davant el Puigcerdà. I atenció que tinc notícia, Pep, tinc notícia. El Joan Nen acaba de marcar el tercer gol. Per tant, ara mateix el Junenc, seria campió de lliga de la categoria pre prebenjamí grup 32. Ara mateix està a punt d'acabar el partit. Jordi Junenc ha marcat el tercer gol. 3-2. 2-3. 3, Dos, tres, -3. el camp del Sud i atenció, eh? El Junenc ara mateix seria campió de un i quins quins moments, no? No, bueno, ja veus, ha donat estar la canalla, pues saltan ara. Allà... que no vegis, a mí més, més aguantant el tram final. Aviàm estic pendent que què s'acabi aquest partit, que segur a mí més acabió les seccions estarà per estar estan verds, quan està estan verds que falta molt poquet. Molt bé. Uh, categoria lliga segona divisió grup 7 també està decidit, el gimnàstic de Manresa també, doncs, ja fa molts dies que va guanyar aquesta categoria. Tenim resultats, però, que Lluson, Berga, 5, Gironella, 2, Solsona, 5 i el Fritosen Porreig està a la part final. Gimnàstic de Manresa, com deia, 20, 83 punts, una déu-me'n'hi-do, quina repassada, eh? També ho heu tot. Igualada, segona, amb 60, tercer Manlleu, amb 53, Porreig, vuitem, 46, Berga, 9, 45, i el Gironella, penúltim, amb 25. Acaba d'acabar el partit del Súria i el Joanenc. Ha, ha marcat, segurament, allò com el Madrid, al Espero que no sigui aquesta nit, eh? Sí ha marcat a l'últim, a l'últim, a l'últim instant del partit el Joaneng i acaba, és campió de Lliga. El, recordem, és el primer Benjamí. Grup 32 seria Joaneng, 72 punts, Manresa, 70, eh? Déu n'hi eh? Han d'estar, que tu dius. Eh? Déu n'hi do. Enhorabona, enhorabona, Begeng, perquè ha d'estar, que salta d'alegria, perquè dos punts al final i a dret, a l'últim instant. Impressionant, eh? Impressionant. El nano que ha marcat el gol deu estar, que no s'ho creu. Enhorabona. Sí, uh, Pep Futbol 11. som-hi, va. Tenim partit jugant, però bueno, uh, està decidit també, uh, ja fa una jornada, el és el, és el campió d'aquesta lliga. Resultats definitius d'aquesta setmana avançats, s'han set Sant Pedó 0, Berga 6, havia 4, Súria 1, i tenim en joc al municipal, el Porreig 1, Navàs 1, resultat provisional quan està avançada la segona part, també a punt de finalitzar, i de moment taules al marcador i tancarà la, la tarda al municipal Mion Puig-Berenguer tarda i temporada, al Pirinaica Girinella a les 3 de la tarda classificació Berga 81 Solsona, Campió evidentment, Solsona enhorabona a Berga, pujarà de categoria Solsona eh, 7 de 3 punts, Aviar 65, Girinella quart, 60 Porreig 8, eh, 34 es queda el cadet segona divisió, grup 24 també tenim a l'avià Campió, eh? i tot està decidit pràcticament. Picsa, que l'única lliga que i ara en ve una de bona també, avoràs. Ja una, una de les lligues que tenim que hem decidit ara mateix ha set el el Pere Benjamí. Tot l'altre està pràcticament tot tot decidit, eh. Molt bé. Tens que verteig, cret, Sony Grup 24. Resultats han set definitius han set de eh, Solsona 0 Aviadeu. Eh, allò que diu, avià, adeu, avià, adeu. I en joc dos partits que estan a punt d'arribar-se al descans. El municipal de Gironella acaba d'arribar al descans, acaba d'arribar al descans, Gironella 4, Puigcerdà 0, i a Porreig, encara no s'ha arribat, al Porreig Navàs, aquí al municipal. Classificació, avià 85, Gironella 78, Cellent 71, Porreig 12, amb 29. I atenció, que arriba a la lliga, a la categoria dels juvenils, aquest pla està interessant. Segons el grup 23, aquí poden guanyar. La Lliga. L'Avià, que és el líder. El Joanenc, que ja fotria igual que el pre-Benjamí, eh, eh, que ha guanyat a l'últim moment. El Joanenc, és segon, amb 55 mateixos punts que l'Avià. Tercer és el Sampadó, amb dos punts menys. I quart és el minorista amb dos punts menys. Per tant, tenim un Berguedà lluitar amb tres vegencs. Eh, Ojo, eh? eh? Sí, sí, aquí, aquí està interessant. Però líder, que és l'Avià, evidentment depèn d'ell mateix, juga aquesta tarda a casa al Municipal Alfons Ogun Faust, davant el Solsona, que és 7.44. Això serà a partir de les 4 d'aquesta tarda. Eh, segurament que no estaran per Perpétum aquesta hora, perquè si juguen la Lliga, i després d'una temporada sencera. Doncs Perde-la sí. a Perpétum doncs sí. ha de ser, eh?, mm, ha de ser complicat. I guanyar-la és al revés. Buf, guanyar-la és... Bueno, ja saltes encara que no saltis. Sí senyor. Encara que no saltis, ja saltes igual, sí, senyor. eh? Senyor. El seu rival directe ho farà demà, per tant, l'han d'esperar demà, depenent de si perdessin avui o no. Encara sí. podem fer Perpétum, però ja no sigui el mateix, perquè depèn demà del resultat. Però, atenció, Pep! <coughs> Perdó. Serà demà eh, a dos quarts de quatre, també a casa, al Municipal Sant Joan de Vila Torrada. Però qui és que pot fer un favor a l'Avià en cas de que l'Avià perdés? El Porreig. El Porreig li pot fer un favor a l'Avià perquè, depenent del resultat com et dic d'avui, un Porreig que és de Zé, podria fer campió l'Avià, si guanyés, evidentment, el Jorenc. Cosa difícil, eh? Cosa difícil, però el Jorenc a casa que està, aquest any està... Mm, tractable. Però, a més a més, llavors, el Gironella es pot sumar a la festa. És molt, és molt curiós que també a l'última jornada... Uh, els tres equips bergadans depenguin uh, d'un de l'altre o com per guanyar o com per, Déu o com per pujar. Déu-n'hi-do. Eh? Eh? Bueno, aquesta classificació s'ha de repassar com sí, sí. acabarà la Mare setmana vinent. Eh? I, tant, I tant, i tant. Sí, perquè avui no, no podrem, perquè el partit juga demà, per tant, sí. va la setmana que ve, uh -huh. que, des, que quedarà decidit, recordem, aquesta, el juvenil, eh? els, els que estan a punt ja de pujar, doncs, l'equip B. De, dels seus respectius equips. Eh, doncs, com deia, el Sant Pedó se la juga, perquè si el Sant Pedó guanyés, podria guanyar la Lliga depenent de, de l'Avià, també. déu un do eh? Perquè és que no són tres punts, són dos punts els que hi han en joc, els, els, que, els que es porten de diferència. Doncs, eh, aquest Sant Pedó-Gironella eh, serà aquesta tarda a les 4 eh? El municipal Josep Guardiol. I l'altre aspirant, doncs, el tenim en joc. Aquest sí que podrem donar el resultat, encara no s'ha arribat al descans. El municipal Les Cots, eh, el minorissa i el Pirinaica estan a punt d'arribar al descans. De moment, no sabem el resultat, per tant, d'aquí no estona el direm eh, tan bon punt s'acabi aquesta primera part, i el Sant a vosaltres, doncs, aquesta setmana, doncs, descansa. Repasso la, la classificació perquè és per repassar-la. Avià, 55, Joanenc, 55, Sampo 2, 53, Minorissa, 53. Aquests quatre poden guanyar la Lliga a l'última jornada. A d'ells doncs, sisè el Gironella, un 45, desè el Porte, un 33, i penúltim una més, lamentablement, al Sant Salvador de Cercs. La notícia web ha estat doncs, que el primer Benjamí acaba de guanyar la Lliga al Jonenc. Molt bé. A l'últim instant. Molt bé, Albert. Doncs vinga, tanquem. Eh, I ens queden els juvenils, que d'aquí al final, almenys aquest minorista pirinari, que estarem al cas. Minorista que està segon, no? Eh, no, quart. Quart. És quart quart un punt. És quart, però bueno, està dos punts. Dos, és dos, vull si guanya, ara mateix seria líder provisional. Llavors sí que l'Avial obliga, com a mínim, com a mínim, com a mínim, a empatar. Molt bé. Oh, pressió, pressió afegida partidars no? avui a la tarda a partir de les 4 eh? mm -hmm, sí, sí, en sí. categoria juvenil ara mentrestant pues, anem a repassar les el futbol sala femení aprofitant aquesta cançó que tenim eh, sintonia ja del futbol base per dir que, això que dèiem primera divisió de futbol sala femenina estem a la 29a jornada amb aquesta en faltaran dues o sigui la setmana que ve també s'acabarà futbol sala gironella elèctrica de, Fe... de Madrid fèmines Na al carnero Vorella, um, futbol sala, pescada Rubén és el líder amb 77 punts Atlético Femines de carrera segon amb 76, uh, l'agropatió de Partiu Alcorcón és tercer amb 67 i el Rubí, futbol sala, fa una bona temporada, és sisè amb 52 i el Gironella, doncs, que marxa a la onzena posició de 28 partits jugats, ha guanyat 9 n'ha empatat 4, n ha perdut 15 63 gols a favor per 84 en contra, això fa un total de 31 punts doncs aquest partit, aquest meravellós partit, el podreu veure amb voi a Gironella a partir de les 6 Penyes Progas Gironella Atlético Femenes Naval Carnero Vinga, anem a passat al futbol femení, la primera divisió femenina eh, que es va acabar eh, en el grup 3, estàvem instal·lats el grup 3, estava acabat la trentena jornada, el paradenc va acabar a la sisena posició amb 58 punts, una classificació que va ser líder puntenc amb 80, riu primer eh, reflet futbol club va ser segon amb 73, i el Vall d'en Bas, on Bas... El Club de Futbol va ser tercer amb 64 punts. A la segona divisió femenina estàvem eh, dins del grup 2. 26, eh, es va acabar la 26a jornada. Uh, va acabar líder Sant Cugat Esport Futbol Club B amb 68 punts, segon Mirassol Bacó Unió club de futbol amb 65, mentre que el Montmajor no, també tenim, perdó, també tenim el Gimnàstic de Manresa Club que va acabar a la setena posició amb 36 punts el Castellina Unió Esportiva va ser vuitè amb 35 el Vilomara club de futbol va acabar a la novena posició amb 33 i el Montmajor Futbol Club l'equip d'aquí representant de la comarca del Berguedà va acabar a la desena posició amb 33 punts també sí, La quarta catalana estàvem dins del grup 4. Es va acabar la 26a jornada. El líder va ser Sant Julià de Vilator de Club de Futbol amb 65 punts. Viladrau Futbol Club va ser el segon amb 64. Uh, record, uh, recordem que estem canviant, hem, estem parlant dels masculins ja, eh? Aquesta quarta catalana, grup 4. Eh? Uh, el tercer va ser Riu de Peres, Club de Futbol Atlètic amb 51 punts. Mentre que l'Olost... Futbol Club va acabar a la sisena posició amb 43 i el Predenc Futbol Club B va acabar a la novena posició amb 30 punts. La quarta catalana grup 1 es va acabar la 26a jornada. Sant Saló de Cers va guanyar, va, va ser el líder amb 59 punts, li va treure l'última jornada eh, amb els de l'Avià Unió Esportiva B, que se juguen avui, se juguen avui, sembla que és avui, després ho mirarem, ho repassarem, eh? El passe, el passe també, doncs, l'ascens, eh? Doncs el Sánchez Bosso, <gutî>. sense obrador, Cercs, Club de Futbol, va acabar líder amb 59 punts, la Unió Esportiva, B va acabar la segona posició, també empatat de punts amb 59, el Seixent Club Esportiu, B va acabar la tercera posició amb 58, el Calders Club de Futbol va ser quart amb 47, el Montmajor Futbol Club 5è amb 46, el Cacerres Club de Futbol 6è amb 36, Puigcerdà Club de Futbol 7è amb 35, Súria Club Esportiu B 8è amb 33, Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu 9è amb 31, la Monistrolenca Agrupació Deportiva 10è amb 30 punts, el Porreix Club Esportiu B va acabar la 11a posició amb 25 punts, el Navarcles Club de Futbol va acabar doncs 12è amb 24 punts, el Virada Club Esportiu va ser 13è amb 22 punts, i el Cué, el 14è Valls de Torroella Club de Futbol va acabar Últim amb 16 punts. I com dèiem, doncs, al partit eh, de la fase de de Tercera Catalana estem a la segona fase, eh, el partit de tornada. Viladreu Futbol Club, eh, Francesc Girbau, Llistuella serà l'àrbitre. Eh? Eh, Vilafu... Quin lío m'he fotut, eh? Viladrau Futbol Club, havia Unió Esportiva, bé, aquest serà el rival, eh, Viladrau Futbol Club, avià Unió Esportiva, bé, al camp jugaran al municipal de Viladrau i l'àrbitre, Francesc Girbau, Llistoella, tenim que aquest partit, doncs, el jugarem, el podrem veure, després de l'empat a zero que va, es va produir al camp de l'aviar Unió Esportiva, bé, hem de marcar un gol, un gol, i l'altre que també ens hem en marcar un, hem d'empatar més, a més d'un gol, uh, o bé guanyar el partit per classificar-nos. Eh? Uh, aquest partit es jugarà demà, com dèiem, a Viladrau o al Municipal de Viladrau. Serà a de les 5. Viladrau Futbol Club. Aviam, Unió Esportiva. Bé! a repassar la tercera catalana grup 7 estem a la 34ena jornada i última Marganell Club Esportiu Porreig Club Esportiu el camp municipal de Marganell i l'àrbitre Borja Fernández Cantón una clasificació que és quart Sampadó Club de Futbol el 6 és Fruitoseng Futbol Club el 7è Súria Club Esportiu el vuitè Cardona Club de Futbol i el Marganell Club Esportiu el trobem a la quinzena posició amb 38 punts de 33 partits jugats ha guanyat 11 n'ha empatat 5 n'ha perdut 17 63 gols a favor per 75 en contra mentre que el seu rival, dels doncs Proreig Club Esportiu, marxa a la cinquena posició amb 49 punts. De 33 partits jugats, n ha guanyat 13, n'ha empatat 10, ha perdut 10, 55 gols a favor per 45 en contra aquest partit, aquest partit, aquest partit ja, que ningú... Bueno, el Marganell potser que jugui alguna cosa, el Proreig no s'hi juga absolutament, res de res. Eh, podreu veure avui a partir de, la, de dos quarts de cinc de la tarda a la Municipal de Marganell. L'altre, Sant Pere Nord, club de futbol Gironilla, club de futbol atlètic B, al camp municipal Sant Pere Nord i l'àrbitre Amet Ben Amou Scali. <coughs> Perdó. A la dotzena posició tenim el gimnàstic de Manresa Club, que marxa amb 41 punts. L'artes Futbol Club és 17è, amb 30 punts. El Sant Pere Nord el trobem una mica més per sobre. El desè amb 42 punts. 33 partits jugants n'ha guanyat 11, n'ha empatat 9, ha perdut 13, 75 gols a favor per 66 en contra, mentre que el el Club de Futbol Atlètic B està a la 18a posició amb 19 punts. 33 partits jugants n'ha guanyat 4, n'ha empatat 7, n'ha perdut 22, 19 gols a favor per 81 en contra. Eh, val a dir que ningú dels dos s'hi juga res, tot i que el Gironella Club de Futbol Atlètic B ja fa unes jornades que baixarà a la, a la quarta catalana, eh? Uh, aquest partit el podré veure des doncs, del Municipal de Sant Pere Nord. Serà demà a partir de dos quarts de cinc. Victor, on, Ulván, club esportiu, Navas, club esportiu, al camp municipal d'Ulván i l'àrbitre Javier Fernández Ermida. Ulván, club esportiu que marxa a la 14a posició amb 40 punts. De 33 partits jugats ha guanyat 10, n'ha empatat 10... N ha perdut 13, 43 gols a favor per 61 en contra mentre que el Navàs Club Esportiu marxa a la setzena posició amb 33 punts de 33 partits jugats, n'ha guanyat 9 n'ha empatat 6, n'ha perdut 18 62 gols a favor per 96 en contra l'Urbán Club Esportiu que no s'hi juga absolutament res, rebarà la visita del Navàs que sí que s'hi pot jugar alguna coseta, No Ho sabem segur, hauríem de mirar tota la classificació i ara no tenim temps aquest partit el podrà veure, el Municipal d'Urbán serà precisament demà a partir de dos quarts de 5. I l'últim enfrontament d'aquesta categoria és el Verga Club Esportiu Piranaica Futbol Club al Camp Municipal de Berga i l'àrbitre Aleix Plaza. Uh, Malberga, club esportiu que és líder, igual quedarà líder 78 punts, amb l'ascens ja a la mà uh, a, les, a, la, a, la, perdó, a la segona catalana eh? 30, 30, 78 punts de 33 partits jugants, n'ha guanyat 24, n'ha patat 6, n'ha perdut 3 70 gols a favor per 36 en contra mentre que en mata de pera, futbol club és segon, amb 73 punts de 33 partits jugants, ha guanyat 21 n'ha empatat 10, n'ha perdut 2, 91 gols a favor per 33 en contra El country onda deportiva, es manté a la tercera posició amb 70 punts. Eh? 3 del Mata de Peres, l'únic que li pot fer una mica de sombra, depèn de l'últim resultat que es, que es pugui produir Doncs aquesta jornada. Eh? De 33 partits jugats ha guanyat 21, n'ha 3, 7, n'ha perdut 5. 100 gols a favor per 41 en contra. I a la Pirenaica Futbol Club marxa la 11a posició amb 41 punts de 33 partits jugats. ha guanyat 12, n'ha empatat 5, n'ha perdut 16, 56 gols a favor per 70 en contra. Berga, club esportiu, Pirenaica Futbol Club. Ja, ja, no s'hi juguen res. El camp municipal de Berga el podreu veure demà a partir de dos quarts de 5. perquè fa la tercera catalana grup 5 estem a la 34ena jornada i última. Uh, Olímpic La Garriga Club de Futbol Predenc Futbol Club el Camp Municipal La Garriga. i l'àrbitre Cristian Blesa García és líder roda ter amb 68, Fulgarol es Club de Futbol és segon amb 67. Sant Vicens de Torrelló Esportiva Tersem 63, De Unido també les Pinyes qui han per aquí, eh? Al el... Pradenc Futbol Club marxa a la sisena posició amb 45 de 33 partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha empatat 6, ha perdut 14, 57 gols a favor per 50 en contra. També hi trobem l'Aminyó Club Esportiu que marxa a la catorzena posició amb 40 punts empatat precisament amb el rival del Pradenc aquesta setmana i última, eh, el desè posició olímpic de la Galleria del Club de Futbol amb 40 punts, com dèiem, 33 partits jugats, n'ha guanyat 9 n'ha empatat 13, n'ha perdut 11 43 gols a favor per 46 en contra aquest partit el podeu veure, ningú, ningú tampoc si juga res, el camp municipal d Lliga. Avui, a partir de les 4 de la tarda, Olímpia de Lliga Club de Futbol, prevenc Futbol Club. Vinga, segona catalana, grup 4. Estem a la... La 34ena jornada, Caradeu Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic, al camp municipal de Caradeu i l'àrbitre Juan Ramon Cano Saiz. Hem començat el programa doncs, parlant amb l'entrenador del Gironella Club de Futbol Atlètic. B. Eh? <coughs> Tenim que és líder Sant Cristòbal amb 62 punts. Ripollet, Club de Futbol és segon amb 61. Oh també aquí. El Caradeu Futbol Club és tercer amb 59 el Sallent és sisè amb 50 i el Gironi del Club de Futbol Atlètic el trobem a la desena posició amb 44 punts de 33 partits jugats, n ha guanyat 12 n'ha empatat 8 i n'ha perdut 13 36 gols a favor per 37 en contra El Canadè, Club de Futbol el Futbol Club eh, doncs marxa amb 59 punts, la tercera posició és un partit eh, que valia més, com deia el míster eh, no haver d'anar allà amb la feina per fer perquè el Canadè encara s'hi juga alguna coseta eh, sobretot per anar amunt. Uh, aquest partit el podreu veure demà, serà municipal de cara de deu a partir de les 12 del migdia. Cara de deu, Futbol Club, Gironella, el club de futbol atlètic. Volem dir que Jordi Capella es continuarà com a entrenador del Sallena, eh? el curs que ve, eh? Jordi Capella es repetirà per quarta temporada consecutiva com a entrenador del a la segona catalana. Anem a canviar de categoria, anem a la primera catalana, grup 1, estem a la 34ena jornada. Això són moviments que ja es van, ja es van, ja es van veient, eh?, pel que fa als, als entrenadors, perquè, per exemple, Dani Andreu deixa la banqueta del Manresa després de 5 anys al club, eh? Però anem al partit que ens toca aquesta setmana de la primera catalana, que és el Martinenc Futbol Club a Via Esportiva, el camp municipal del Guinardó i l'àrbitre, Rubén Molina Ruiz. Tenim que l'Avià juga demà el darrer partit, intrescendent, el camp del Martinenc a partir de les 12 del migdia. Els bergadans que es van salvar matemàticament la setmana passada superant Altona, ja no tindran Oliver Vallabriga, un altre que saltarà, eh? Uh, Oliver Vallabriga a la banqueta, després d'anunciar que no continuarà l'equip, el dirigirà, doncs ja sabem qui dirigirà, Josep Trulls, el segon entrenador. A l'Avià som baixa Miqui López per sanció i Oriol Dalmau i Peque per lesió i Pol Pintó. És dubte. Aquest partit el podrà veure com dèiem els dos amics i el de demà. Martínez, eh? Futbol Club, Avia Unió Esportiva. són les dues del migdia hora que s'hauria d'acabar aquest programa i hora precisament que començarem doncs el motor, però segons Albert tampoc hi ha massa <laughs> cosa, Albert, bon dia Home, eh, no et creguis Pep, algú hi ha, eh, algú hi tampoc molt molt, però algú tenim esdeveniments, tenim pilots que s'estan jugant no campionat, però sí les primeres posicions en el, en el campionat. Per exemple, a veure, ja, comencem repassant, ja que no em van dir res, sí que em van dir, però no em dir gran cosa, recordem, sempre eh, estem parlant del Mundial de ratllis, ja que la setmana que ve tindrem el Jordi aquí, fem un repàs del que va passar el ratlli de Portugal, eh?, recordem la, la cinquena prova del Mundial, que va guanyar Chris Mic, el pilot de Citroën, que aquest any lluita pel Mundial i que prepara el nou cotxe de l'any vinent, juntament com molts equips, doncs, va donar la sorpresa entre Cometa. Recordem que Chris Mick sortia molt rally i es va poder doncs, aprofitar bastant eh, la seva posició de sortida. Aquest cop Sebastià Noge no va dir res al final del rally, va preferir callar i no va dir res i va eh, doncs, felicitar, felicitar el pilot galès, per la, seva, per la seva victòria. Final resultat, Crismic en primera posició, guanyant aquest ratll de Portugal. Per davant del tercer pilot de Volsbaixen, Andreas Miquelsen, 29,7 segons, els van superar els van separar al final de la prova. Sebastià ja va ser tercer, 34,5. Dani Sordo, un sensacional ratll eh, pel pilot Càntabra, a 1,37, i atenció, perquè Dani Sordo eh, està salvant a l'equip Hyundai. Es pot ser a favor o en contra de Dani Sordo? A veure, no... no aquí no, no, no, tindrem, no posarem pegues a ningú, però el que sí que s'ha de reconèixer és que Dani Sordo està fent un, un, un Mundial que pel que se li està exigint eh, és moltíssim ja, perquè ell o és primer o és segon pilot, però sempre està sumant els punts de l'equip Hyundai perquè quan no abandona Tirrenovil, abandona eh, en aquest cas eh, l'accident importantíssim i espectacular de Hayden Padon que se li va el cotxe i no va poder recuperar res, doncs eh, el, el Cántabra està allà, la veritat doncs és que de moment tot sigui dit, Dani Sordo està fent un principi de campionat molt i molt bo. Uh, una mica excepcional la bala eh? Uh, si s'hi haguen en posició uh, a, quatre, a més de 4 minuts, és, és molt pel segon pilot que vols imaginar. És clar la classificació mundial doncs queda cancelada per Sebastiano Gem 114 punts que encara augmenta més l'avantatge o candidat de la classificació que ara el segon classificat és Andreas Mikelsen el seu company d'equip amb 67 punts i Mats Zosbert 358 Dani Sordo 450 eh, 556 a un punt dels seus companys d'equip Heidenpadon, com deien, ell i Sordo doncs, estan salvant l'equip Hyundai, a ja que Terringovil, doncs, com no és un problema, és un altre, i estan tenint molts problemes. La pròxima prova d'aquest Mundial serà el ratll de Sardenya, eh? quan veiem el, el, el Jordi la setmana que doncs, ens expliqui doncs, bastantes coses d'aquest Mundial de de ratllis i del que vindrà l'any que, que, que Això sí que en tenim moltíssimes ganes. Dit això, anem a repassar recordem també eh, el Gran Premi de Mugello que va ser guanyat per Jorge Lorenzo amb un sprint final impressionant sobre Marc Márquez. Eh, el tro de Cervera sense tenir la moto es va poder emparellar eh, a Marc Márquez. Eh, llàstima de doncs, l'abandonant de Valentino Rossi i eh, la Yamaha amb aquest problema de motor. Es va quedar una mica doncs eh, desdibuixat el Gran Premi perquè el doctor doncs, diu que tenia, tenia bona tenia bona, bona situació de carrera, bon ritme i que estava en disposició d'avançar a Lorenzo però no comptaven amb Marc Márquez que els hi va fer l'estocada al final i que Jorge Lorenzo just al tros final va poder aprofitar el rebú i adelantar el Marc que com aquestes, diu que són les curses que li agraden. Ens n'alegrem, perquè es pot trobar de Cervera, disfruta amb aquest tipus de curses. I he dit això, també vull repassar el que va ser doncs, el... la pujada guardiola, que no em van poder la gaire, degut a les entrevistes i degut els doncs, directes, no van poder la gaire d'aquesta pujada de guardiola a Cerdanyola. Francesc Moner va acabar en segona posició i Albert López va ser tercer, els dos al volant d'un Damon Carr, Uh, el Gerard de la Casa eh, el pilot andorrà l'habitual ser acordó va ser el més ràpid entre els participants de la categoria turismes Ramon Plaus amb un espic Car uh, uh, GTR1000 va guanyar el diumenge 22 la cinquena edició de la Pujada Guardiola Cerdanyola amb aquest resultat és el pilot Andorrat de forma provisional eh, el Ramon plaus la classificació del Campionat de Catalunya uh, després de la tercera prova per uh, la prova, com dèiem, la tercera d'aquest campionat català, va plegar prop d'una trentena de pilots i es va disputar en un tram a prop de 4 quilòmetres, com cada any ve a habitual, entre Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Sordanyola. El club esportiu Foc als Pistons, organitzador de la prova, havia proclamat dues pujades de la cursa, com, en, com a evidentment, com en edicions anteriors, i evidentment els entrenaments. Com us dic, el Ramon Plaus, el volant d'un speed, speed Car GTR Miu, havia marcat el millor temps en les dues primeres mànigues d'entrenaments i també va ser el més ràpid en les dues de cursa. Per tant, es va posar les piles i evidentment el que va fer en els entrenaments ho va posar en pràctica des de la cursa. El millor temps ja el va aconseguir en la primera i li va valer a la victòria final, ja que el còmput de, de les dos és el temps total de, del... Del, en aquest cas de la pujada. Eh? El francès monictual campió de Catalunya arribava a Guardiola en un segon lloc i una victòria aconseguida a la darrera prova a Sant Mateu de Bages eh, poc abans. Tot i ser el més ràpid, en la tercera tanda d'entrenaments no va poder superar el Plaus en cap de les dues pujades de cursa i va quedar segon a 1,6 segons del vencedor. El podi Guardiola va completar Albert López amb un altre Damon Carra, dos segons, punt, vuit, eh, darrere el guanyador. En la categoria de turisme és, com deia el triomfàcia, pel Gerard de la Casa, el pilot andorrà, amb el seu habitual Céat Córdova World Rally -car, va acabar la cursa en quarta posició de la General a poc més de dos segons de les posicions de podi. Eh? Impressionant. Amb eh, un Còrdoba eh, fent, fent guerra amb un Espiccar, pràcticament. És molt bo el Còrdoba, que té el, el Gerard de la Casa. És un, és, un ex, un, és un ex cotxe del Mundial, en aquest cas del Lidia Oriol, i és molt bo eh, el cotxe del, del Gerard de la Casa. Al segon lloc en turisme va ocupar Lluís Aguilera, Montserrat León, vuitè classificat del la General eh, en aquest cas. Félix Corrado amb un Mitsubishi Lancer Evo, 8. ...va ser el tercer de la categoria de Turisme... ...es la, la General de la Jornada... ...i el trofeu Propulsió se'l va endur... ...el Daniel Rabaneda, vinter de la classificació general... ...al volant del seu BMW E30. Pel que fa a la regularitat en muntanya... ...el guanyador en regularitat superesport ...va ser Lluís Llop, amb un Volkswagen Golf GTI... ...el segon lloc va ser per Lluís Teixidor... ...amb un Morris Miller... ...en la regularitat esport el triomf ...va ser per Daniel Rodríguez, amb un BMW E30 també i eh, recordem que la pròxima pujada serà d'aquí doncs, dues setmanes. Pel que fa, eh, mentre estan discutint director i, i, i, i, i, i, director, i director de programa... Acabarem la, la secció del motor dient eh, que el Gerard Riu aquesta setmana el tenim doncs, disputant la quarta prova del Campionat d'Espanya de Velocitat a l'Aragó, eh? no en podem dir gran cosa, que demà diumenge se celebra l'endurada de Manresa, que ens la tercera prova de la temporada catalana d'Andorades, com és habitual la cursa acollirà els pilots de les categories s eh? 125 fèmina, júnior oberta, senyor A, senyor B, senyor C, baterà 40 i baterà 50 i doncs que segons ha informat el mateix club, eh, l'Andorada diumenge comptarà amb una crona d'uns 2,5 quilòmetres, així com un tram cronometrat de 3 quilòmetres, el qual tindrà. Eh, força controls i una amplada considerable per evitar possibles taps com en edicions anteriors. Per altra banda, la clona quedarà instal·lada molt a prop del circuit de motocross del Canadell. La sortida de la prova tindrà lloc a les 9 del matí, des de la finca del Canadell, al quilòmetre 11, si voleu, un, un, bueno, allà es fan no ho de dir, però són uns iogurs molt bons, eh? uns làctics i uns flams molt bons, al Canadell. Carai. Doncs eh, sí, estarà situada al quilòmetre 11 de la carretera, que uneix Manresa i Vic, molt atents aquí. I la prova comptarà més de 160 pilots, a evidentment entre els varis pilots del Motoclub Baix-Bergadà que ja es preparen, o bé, per participar en proves de, de nivell nacional o bé, eh, que participen en aquest que, català d'endurades. També, demà diumenge s'estreu la zona segona... en Supermotar. Eh? demà diumenge se la segona cursa de la temporada que copa català en Supermota, el circuit de Mora d'Ebre, Lleida, Llei El traçat de la Ribera d'Ebre, un dels més atractius del territori. Doncs. Molts pilots acollirà els pilots de les categories SM1, SM2, SM3, SM, SM, SM, SM Ro, SM 65, SM85 i sots 18. les verificacions es poden realitzar des de dos quarts de vuit al matí eh, a les 11 i 25 minuts. A dos quarts d'on es dona tret de sortida de la primera cursa del dia, amb una grella formada pels pilots de les categories SM1, SM 2 i Sots 18, i dic que la cursa d'aquest cap de setmana començarà a definir totes les classificacions, ja que suposarà l'equador d'aquest campionat celebrada les dues primeres mànigues de la temporada del circuit d'Osona, lideren les classificacions dels següents pilots, Francesc Utxerrera. No ens n'oblidem del Francesc, que... no, no podrem parlar eh, la setmana que ve, perquè és que ja no, ja no tenim més temps, però ja em si de cara a edicions, eh, en programes posteriors podem parlar amb el Francesc Utxerrera que evidentment lidera en SM1, el Julien Domingo en SM2 i el Joan López de nsm 3 I dir que el Francesc Otxerrer s'està preparant doncs, per participar en més proves del Mundial. Per això tindria interès, no, Pep, en poder parlar, en poder parlar amb ell. I tant que sí, eh, tenim resultats alberts de futbol? Pere, Pep, pera't, eh, dir que tenim el ratll d'Empordà, també, eh? El Josep Maria Membrado i el Josep Montandumana, i els pecs de l'escuderia Gironella prendran part d'aquí una estona, a tres quarts de tres de la tarda s'inicia aquest ratll d'Empordà. 6 uh, trams, que evidentment es repetiran dues vegades, que són els trams de la Ganga, Santa Palalla i els Àngels. Dir que el primer tram serà dos quarts de quatre, Santa Palalla a un quart de cinc de la tarda, els Àngels a tres quarts de cinc, i es repetirà en la segona secció a partir de les 7 de la tarda. Uh, el total... De trams evidentment, els quilòmetres totals són 60 en 38 quilòmetres i el total del ratll és 198 en 24. Atenció a una nova victòria, possiblement, del Josep Maria Membrado, molt fort Fiesta R5. Això és el ratll d'Empordà i ens queda encara la Fórmula 1, perquè en els tercers entrenaments lliures Sebastián Vete l'ha marcat el millor temps, seguit de Luis Hamilton, Vete l'ha marcat un 1-14-6, Luis Hamilton s'ha quedat a 16 mil·lèsimes, Nico Rosbert s'ha quedat a... A, un, a una dècima. Estan enganxadíssims Carlos Sainz i Fernando Alonso dotzè. Ara mateix a les dues comença la, la Q1, evidentment la Q2 i la Q3, en un circuit. El de Monoco, que té una longitud de 3.370 metres, els pilots donaran 78 voltes, Nico Rosberg va guanyar l'any passat, 62 grans premis s'hi ha uh, disputat en aquest circuit, que va debutar a la 1950, i que té una distància total d'aquestes volt, 68 voltes, per de 260 km i 286 metres. Jo no m'ho trapo, eh? Uh, Nico, Nico Rosberg, que evidentment és el líder d'aquest Mundial, recordeu uh, la c i que Alemanya es disputa la quarta prova del trial, de la tercera prova del Mundial de Trial a l'Aire de Lliure que encapçala Toni Bou i que en parlem la setmana que ve si tenim un minut i fins aquí. I dir que sí, que la categoria de Jumil, segona divisió, grup 23, resultat provisional. Ara mateix el minorista seria campió perquè guanya 1 a 0 al descans el descans al Pirinaica. Per tant, recordeu, on teníem 55, 55, 53 i 53, el minorista pensaria tenir 56 punts un punt líder per sobre de l'Avià, que aquesta tarda depèn d'ell mateix per guanyar aquesta lliga. Molt bé, Abert, doncs vinga, va, deixem-ho aquí. Quasi bé, passem, perquè m'estic quedant sense veu. Ens passem 10 minuts, són les, les, 14, les 12 i 12 minuts. Tard, tard, tard. Anem a passar ja directament als, als amics del, del, de, de l'informatiu. Eh? Nosaltres veurem en l'últim programa, serà la setmana vinent dissabte que ve, a partir de les 12, com sempre. Molts petonets! Qui guanyarà el Champions, Pep? El Madrid. Qui guanya el Champions Pep? Al Madrid. Vale. Qui guanya el Champions Pep? Al Madrid. Adeu. Adeu, l'Atlètic de Madrid va. Adeu. Adeu. Adeu.